Reklám, reklám következik. Mike Sinoda Budapesten. A Linkin Park alapítója, zeneszerzője, producere és énekes március 12-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon keresztül. Mike Sinoda élő koncert az arénában. <tos> Ez reklám volt. Thank you very much. Jó reggelt, az elhatározás, hogy levegőt veszek, és amíg a műsor tart, kitart, a lendület és a levegő már a nagy valószínűséggel még elég lesz. Hogy hogy lesz a jövő héten, azt nem tudom. Ma 2019. március elsőjén a lendület itt van velem. A pontos idő 4 perccel múlott 7 óra. 2019. március elsője van, tehát a februárt magunk mögött hagytuk. Még 10 hónap van hátra ebből az évből, hogyha ez az év is 12 hónap lesz. Borult néha esik, 8 fok, nincs hideg. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János kísérleti, és egyben utolsó műsora tele tárgy és felhívva a hallgatóság figyelmét arra, hogy zavaró hanghatások vannak benne, lehetnének benne fényhatások is, de az a civila pályára marad majd holnap este 7 órára. Jövő héttől immáron kibővített tartalommal, nagyjából 20 perccel hosszabban jelentkezik tudtommal a 4 8 körül Filipov, Navracsics, Karácsony, Bácskai egy kicsit még itt, aztán haza. 061 099 és egy ez a két elérhetőségen van. Jó, hát ha önök nem, akkor én igen. Ha rajtam múlna minden nap lenne, Filippo olyan lenne, mint valami gyógyszer a szószoros értelmében. Belehallgattam reggel a klubrádió műsorába, és éleshetik rajtam az engem nem szeretők a körmüket hogy vagy halabánygőzőm nincs, hogy valaki miért hallgat egy olyan műsort, amit nem szeret. De Istenem, hát különböző perverziók léteznek. Hosszú ideig mondtam azt, hogy a Fidesz, illetőleg ez a mostani nemzeti együttműködés rendszerre kamaszt csinál belőlem. De a kamaszt élesen el kell tudni választani az infantilistől, ami egyébként az én életkoromban a kamasznál már nincs messze, amit sokan nem bírnak. Én is közéjük tartozom. Az ellene való küzdelem különböző módokon valósul meg, és természetesen ebből élesen kiválik egy rádiomisor, amely másra alkalmas, mint amikor az ember közéletben vásárol és ott kerül szóváltásba, vagy eszmecserébe egy eladóval. Ma reggel azt mondtam a honpalának, nem rövid beszélgetésünk folyamán, hogy kicsit olyan a nemzeti együttműködés rendszere, mint az a 15-ös autóbusz, amelyre azért szállunk fel, hogy elvigyen bennünket oda, ahova szeretnénk eljutni, ám az minden nap máshova juttat el bennünket, néha közelebb a célhoz, néha távolabb tőle, mint ahol felszálltunk. És minden nap izgatottan várjuk azt, hogy mit hoz a 15-ös busz, hol tesz le bennünket, hol lesz az ötödik megállója. Van ebben valami izgalom, van, ami, van benne valami Speckó magyar, nem sokban emlékeztet a 90 előtti Magyarországra, de aki hasonló ízeket akar felfedezni, mint a előtti Magyarországon található volt, az talál ilyet. Annak az elérése, hogy a 15-ös autóbusz fixpályán működjön, mármint úgy fixpályán, hogy a megállói mindig ugyanott vannak, leszámítva, hogyha éppen baleset van. Mára szinte reménytelennek tűnik, és természetesen szimbólumnak vegyék a történetet. Ezt próbáltam a érzékeltetni a pikópálinkás páros egy tízes skálán kettes sikerrel. Értettem őket, kínomban néha mosolyogtam is, és közben azon sajnálkoztam, hogy ez az együtt több mint száz év pár, Bajon arra van kárhoztatva, amire elvileg én is kárhoztatva lennék, de azt mondanom, nem, nem soha. Azt kérdezem önöktől 9 percet 7 óra után, hogy mennyire vagyok érthető. 0614890999 és 0636771161 még bekapcsolom a Klubrádióban a Megbeszéljük című műsort, és néha az az érzésem, hogy az előző napi műsort hallom. És természetesen nem mondhatom azt, hogy az én műsorom merőben más, amiért tegnap levegőt vette az egyebek azért volt, hogy ne legyen ilyen. Nem, nem, nem. Azt kérdezte tőlem a Honpoló, hogy mit érezhet most Pásztor Anna, hogy a öngyilkos lett? hogy ma megpróbálom a, civil a pályán részvevőjét is rábírni arra, hogy ne úgy beszéljenek, mint a szakértők lennének, ami egyre nehezebb. Az elkövetkezendő közel 5 percben bárki meg akar ezt szólalni abban a témakörben, amit felvázoltál, amit talán ért, ha pedig nem ért, akkor kérdezhet rá. 0614890999 és 0636771161. Jó reggöt! Lakatos István, jó reggelt! 6 óra 55-kor én is a Klubrádiót hallgattam, mégis személy, nem volt fejfejancsi, és tökéletesen értem, amit mondasz, és engem is megzöbbentett. Engem a Hofira emlékeztetett, hogy a Hofira mondták azt, hogy ő bármivel poénkodhat, de végül is úgy tudom, csinálni, de legalább a rendszer. Picit ilyen volt. Hát akkor nem ugyanazt éreztük, mert én a pico-pálinkás párost egy tízes skálán kettesre találtam viccesnek. Látják, ilyen az, amikor valaki biztosít az egyetértéséről, és közben egészen másról beszél, bár van benne olyan elem, amit én is megtentítettem. 0614890999 és egy. Mintha az lenne egyébként itt a Nemzeti Együttműködés rendszerében a szórakozásunk, hogy a cipőbe, ami egyébként kényelmes, valamilyen módon becsempészünk egy kavicsot, mert nélkül nem érdemes. 0614890999 és egy. Mondanám, hogy ébresztő, de ha nem telefonálnak, nem telefonálnak. Másodperceken belül von Filippov Gábort, és ha már minden beszélgetés között nagy valószínűséggel tartok egy kis telefonszünetet, a mai-ma ősor végig rohan egészen, negyed-tízig körülbelül. Jó legyet kívánok. Bocsásson meg, de mondott egy olyan félmond a pásztor Anna, hogy ott ki lett gyilkos. Ne A pásztor Annának a merénylője. Á, ah, köszönöm, köszönöm. Bocsánat, köszönöm. Nagyon szívesen. Nagyon <hazodik> 06148909999036771161 Oh no, I like playing guitar. It's super fun. I mean, if you can't have fun doing That's you know I mean? yeah. 061489, és 0636771161 először. Nullahat és 0 másodszor. Drága hallgatói, nem kényszer a disznótor 0614890999 és 0636771161. Senki többet? Tehát azt mondtam hajnalban a honpolának, hogy Isten ellen való vétek, de hát ugye mindig eszembe jut, amikor még a korai éveiben Valásos vagy Valásosnak hitlányom azt mondta, hogy Isten nevét hiába százra neved, tehát azt nem ezt mondom, tehát vétek az, hogy nincs minden a Filippov. Uh, és ezt uh, elsősorban a hétfői nagyon messziről jött emberben való megnyilvánulásot kapcsán mondom, amit egyébként korábban is tudtam, de most nagyon komolyan gondolom. Uh, én azt feltételezem, vagy azt mondom, még nem vagyok eléggé begyakorolva, bár igyekeztem. Éjszaka két macska ölte egymást, azt hiszem, az ablakom alatt. Legalábbis reggel megnéztem, hogy vannak-e ott emberi hullák, de nem találtam. De egészen elképesztő hangzavar volt. Tehát konkrétan halálfélelemmel volt. Azon gondolkodtam, hogy becsukjam az ablakot, mert bejön valami rém. De végülis nem jött be semmi rém, de kicsit betette a lábát így az éjszakámba ez az esemény. Szóval, hogy azt mondtam a honpolának, hogy az a normalitás, amit te képviselsz, arra azért lenne szükség, hogy az ember érezze azt, amit egyébként naponta megfogalmaz, de nem tudja jól megfogalmazni, te nem helyette fogalmaznád meg, de mondanál valamit, amire azt mondaná az illet, hogy tényleg, ebben van igazság, és aztán, hogy próbálja magát tartani hozzá, vagy sem, az már hülyeség, mert valójában a te okosságod az az viszonyokon nem változtat, de egy olyan itinert biztosít, amely hosszú távon azért mégis a változáshoz vezethet, valamint a lelki karbantartásnak lenne egy nagyon fontos eszköze, ha rajta múl, a pénzparipát fegyvert nem kímélnek annak érdekében, hogy rádióban, tévében minden nap legyél, és visszatérnék a hétfőre annyiban, amennyiben ott ugye egy nagyon furcsa vitó alakult ki egy hitszónok és közted a soros plakátok kapcsán a muszlimok és a muszlimoknak az európai jelenléte kapcsán. Sok mindenben bele lett kapva és sok mindenben nem, de nagyjából erről volt szó. És ennek a vitának a végén, amely időnként fellángolt, de egy nagyon érdekes párbeszédet tett lehetővé, Horváth Péter azt mondta, aki számomra az átlag magyar vagy elképezi egy olyan átlag magyart, aki egyébként nincs, és azt mondta, hogy ez a Filipov nagyon veszélyes. De lehet, hogy ezt már hétfőn mondta, vagy kedden mondta a reggeli visorban, és kérdeztem a Pétert, hogy mit jelent az, hogy veszélyes, és gyakorlatilag valami olyasmit mondott, hogy az a világról való elképzelés, amiből ő egy jotányit nem hajlandó engedni, véget hallgatva meglazul a csavarokat, mint hogyha hozzányúlnának, elkezd lötyögni a dolog, és már-már talán képes lennél arra, hogy másféleképpen gondolkodjon a világról, és hogy ő ezt egyébként miért veszélyesnek tartja, nem? és szemben velem nem azt gondolja, hogy ez kifejezetten jó, erre nem tudok válaszolni, de elképesztő az a tisztasság, és az a nem tudom pontosan megmondani, hogy micsoda ami belüled árad, és ami egyébként lehetővé teszi azt, hogy egy rövid időre az ember úgy értelmezze az életét, hogy abból átmenetileg kiesnek azok az elemek, ami miatt állandóan az az érzése van, hogy kavicson a cipőjében, vagy minden nap máshová viszi a 15-ös autóbusz. Hosszan beszéltem, most leengedem a hangsúly, de szerintem többé-kevésbé érthető voltam. Nem akartalak zavarba hozni, de ne az, hogy nem érted azt, amit mondok. Értem, hogy zavarba hoztál. Azt lehet tudni, hogy az a hang, ami belüled árad, az miért árad nagyon kismértékben ma Magyarországon a médiából? Nem azt kérdezte, hogy miért nincsen több Filipov, mert annak nincs értelme? Azt sem kérdezem, a míg... hogy miért nem szerepelsz többször, hiszen tudom, hogy önmagában az is nagy dolog, ha egyáltalán megszólasz. De a normalitás hangját, amitől egyébként nem biztos, hogy más lenne a világ, de mégis fontos lenne megjeleníteni, mert egy olyan szembenállás jönne létre, ahol az ember azt mondaná, hogy oké, okay, miért nem ezt az utat követem, a számomra fontosabbá vált hétfő után, mint korábban bármikor. Szerintem a médiának az alaphangját a Szociológiai okok mellett, meg történelmi okok mellett elsősorban hát nem, nem tudok azt mondani, a közönségigénye határozza meg. Tehát nekem volt rá valamennyire a hírmédiának a működésére, úgyis, hogy dolgoztam benne. És hát azt látom, hogy, hogy nagyjából a, a, bármilyen közszegesen hangzik, de a piac az meghatározza azt, hogy milyen hangot tudnak maradni. Magyarul, hogy mi nem Te, tartozunk a piachoz, a klasszikus piachoz? Hát az nyilvánvaló persze, hogy, hogy, hogy, hogy ti nem tartoztok, szerencsére. Ö, meg nem szerencsére, de, de általában van egy ilyen szelekciós mechanizmus, ami nap, nap persze, persze, óráról, órára zajlik, és ami kiszűri azokat a hangokat, amik nem kompatibilisek a, az elvárt hanggal. És ráadásul van neked szerintem egy olyan mechanizmus is, amit én nagyon szomorúan figyelek, hogy nagyon-nagyon tehetséges emberek siklanak ki emiatt a visszajelzéseknek a nyomán, és mozdulnak el abba az irányból, amiről most beszélünk. Hát jól beszélsz, mert tulajdonképpen az is egy létező mód lenne, hogy legyenek olyan műsorértékelések, mint amilyenek voltak annak idején a Magyar Rádióban, és ott, ott alkalmas, mint egy Filipov vagy egy Filipovnak megfelelő személy, miközben ilyen nincs, elemezni a műsorokat, olyan szempontból, ami egyébként a műsorszolgáltató tulajdonosának is fontos. Most úgy tűnik, hogy ez csak akkor lenne fontos a műsorszolgáltató tulajdonosának, ha ez egyben pártérdekeket is szolgálhatna, de mindenféleképpen vagy a megrendelő pártnak lenne fontos, vagy pedig anyagilag hasznot hozna, a C eset nincs. Tulajdonosa vállogatja, mert én például olyan csatornán dolgoztam, amelyiknek a tulajdonosa senszív ígynek tekintette, hogy legyen egy közszolgálati híradó. És ez a hiradó ez nagyjából két évig tudott fennmaradni. Rögtön elkezdték megkörnékezni pártokhoz közeli érdekcsoportok, és a végén át is játszották. Jó, csak én apukámat tudom neked idézni, és ez lesz a legrövidebb felvetés, amikor azt kérdezte apukám bizonyos szituációban, hogy játszunk, vagy hülyéskedünk, és most nekem meg annyi esetben az az érzésem, hogy hülyéskedünk. Miközben játszani Szerintem, szeretnénk. Pont. Igen, igen. igen ez pont. De ennek mi az oka? Szerintem a kisebb ellenállás. Tehát itt ismétlenül tudnám magam. Ahogy mondani szaktad, hogy mondod, erre iszik a vendég. Mi vett véget annak a cipőben lévő kavics állapotnak, ami most van? Én azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, valamiféle valami valamiféle por mindig volt a cipőkben, de most tényleg van egy olyan érzésem, tehát ugye utána közvetlenül beszélgetek Navracsis Tiborral. Az a kognitív diszonancia, ami egyre inkább fennáll a kettőnk beszélgetésében, Mond Tibor, hogy tudod elviselni azt, magyar állampolgárként, de uniós biztosként, hogy olyan üzenetek hangzanak el Magyarországgal, amely 180 fokban állnak szemben azzal a tevékenységgel, amit te az Unióban, Vesző, Brüsszelben folytatsz, ezt nem kérdezem meg minden alkalommal, mert akkor azt fogja kérdezni tőlem a Navracs is, hogy mondja a fiala maga, mit akar tőlem? Hát, hogyha most egy receptet és foggatókönyvet követve azt nem fog tudni, adni nekem, ami engem foglalkoztat, erről hétfőr is szó esett, az az, hogy a, egyrészt hogyan lehet megérteni azt, ahogy a nagy közönség gondolkodik, most lehetszerűsítve így mondom, másrészt hogyan lehet -e ez illeszteni, olyan üzeneteket, amelyek, amelyek nem okoznak ilyen kognitív viszonanciát, mert nekem van egy olyan benyomásom, meg persze szeretném is, hogy így legyen, hogy itt alapvetően lehet találkoztatni ezt a gondolkodást, tehát a gondolkodási keretét a rendes pozitív üzenetekkel. Hogy? Vagy ne ezek olyan ami nincs? Nem is erről van szó, szóval ez egy gondolkodási folyamat, erről is ugye hétfőn már beszéltem. Szerintem vannak rá pozitív példák, hogy, hogy, hogy jó üzeneteket populárisan be lehessen és hogy egy kicsit kontextusban helyezzük a dolgot, ugye a, a demokráciáknak általában az egy problémájuk, hogy a, az alapvető értékeik és a, a mainstream elbeszéléseik, azok nem igazán találkoznak az állampolgári. Úgy Jó, itt ne kell, hogy járjunk, mert de... anélk, hogy megnevezném, hogy kivel a találkoztam, valakivel, egy számomra fontos személyel ha hallgat, engem nem fog félreérteni, aki pontosan érzékelte azt, amiről mi beszélünk, egy kormánypárthoz tartozó valakiről van szó, aki azt mondta, fia, nincs más megoldás, nincs más megoldás, mint a cenzusos választójog. Ezt mondta. Hát ez egy tömény híjessége, ez nekem egy kedves témám, de most egy óra lenne, nem, nem jó. Én erre mindig azt mondtam példaként felhozni. De egy vagy. dolog miatt tartottam fontosnak, mert ez azt jelenti, hogy ő is érzékel valamit, az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy rossz megoldást választ rá. Nézőpont igen, kérdése, igen. hogy honnan nézed, hogy valamit érzékel és azt mondod, ragyogó, beírom az ötöst, vagy beírsz egy egyes, mert azt mondod, hogy rossz a megoldás? Van itt egy alapvető ellentmondás. Az egyik az, hogy a demokráciának az alapvető elve az az, hogy mindenkinek legyen joga beleszólni azokba az ügyekbe, amelyeket érintik. A másik oldalon pedig a többség az nagyon gyakran nem rezonál a demokratikus alapértékekkel. Erre van, aki szerint korlátozni kellene a választójogot. Szerintem ez a XXI. században egy avit és egyébként többszörösen hibásnak bizonyult recept. Itt kétféle megoldással kísérletezik most, ha van a politikatudomány. Az egyik az, hogy nem cenzushoz kell kötni a választójogot, hanem ennek a jognak a gyakorlása az valamilyen fajta tudást tesznek a kitöltéséhez kötődjék, szerintem ez egyébként nem egy helyes út. mások másik lehetséges út, hogy ezt, a, ezt az ellentmondást már úgy kellene feloldani, hogy ne egy erit diskurzus határozza meg a, a demokráciát, hanem a demokratikus elvek azok popularizálódjanak. Ez, Jö, ez minden jelen minden pillanatban viszonylag kevéssé valósul meg, hozzátéve, hogy bármilyen választási eredmény születik, minden párt a nép bölcsességéről beszél, miközben mindig csak a győztes gondolja ezt komolyan. Az, hogy nem valósul meg, ezt nem tudjuk, mert ugye most, a 2008 óta ilyen ez ki egy ilyen válsághelyzet, és azért ezt ne felejtsük, a történelmi formáknak az a az Ebben teljesen igazad van, de a te életedben is 10 év, vagy 11 év az nagyon hosszú idő, kívánok neked hosszú életet, de az életed, az aktív életednek egy tized, de akkor is elmegy vele. Nem úgy megy el, mintha hiába való lenne, de úgy, mint amit nem pontosan így élnél. És közben nem arról van szó, hogy ne legyen a Fidesz, csak ne így legyen. Igen, azt szerintem egy illúzió, hogy, hogy, hogy az ember élete, az elérhet egy olyan pontban, pont mint az a, a filmeknek a vége, ahol minden egyensúlyba kerül és nem, nem, nem, nem, én nem erről beszélek, én, azt kérdez, én arról beszélek, hogy valakivel beszélsz, aki permanensen panaszkodik, és egyszer csak azt mondod neki, mond fiala, mond Filipov, neked tulajdonképpen mi a problémád, mi a bajod? És hogyha az egy ö, félig meddig okos valaki, akkor vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, tudod Filipov, tudod fiala, nekem az a bajom, hogy... És eddig nem jutunk el, vagy ha eljutunk, akkor szintén mond valami olyasmit, ami a paraszkodásban fog beletartozni, és nem valójában azt az okot nevezi meg, amit nem biztos, hogy el tud hárítani, de ha megnevezi, akkor legalábbis közelebb kerül ahhoz, hogy valahogy kiiktassa az életéből, ha egyébként igény van benne rá. Szerintem most nagyjából felváltod azt a problémát, amivel te a van Nevezetesen, hogy a te gondolkodási struktúrád, az egy teljesen más szerkezet mint, a, mint az átlagemberét. És szerintem ez pont ennek az ellentmondásnak a lényegét érinti, amiről most beszélünk. Nem ellentmondás, hanem feszültség. Sokkal inkább... Oké, okay, akkor ez a feszültség, a feszültség egyébként engem leszámítva nincs, tehát csak én érzékelem ezt a feszültséget, nem, nem, más nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez, ez Nem, ez nem. Ez egy rendszer szintű feszültség. Pont erről beszéltünk eddig, hogy az egész világnak, mondjuk a demokráciára, vagy a politikáról gondolkodó csoportjait, ez foglalkoztatja most. Van aki, van, aki ezt az ellentmondást meglovagolja, kihasználja, kizsákmányolja, és van, aki, van, aki egy következő... De de olyan kicsit ez az, az egész, mintha hogyha a nép beleszeretne a fogvatartójába. Igen, <gül> igen ez most egy világszintű jelenség. Az Egyesült Államokban is, Franciaországban, és számos országban vannak kísérletek arra, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy demokratikus oldalról előzzék ezt a tendenciát, tehát én abban nem hiszek, hogy most majd jön egy apokalipszis, amikor ezek az ellentmondások az emberiség megszenesülésére vezetnek. Szerintem nem látjuk még azt, hogy mi lesz a intézés, ami viszont az eddigi tapasztalatok alapján el fog jönni. Jó, Egy amerikai film, aminek nem tudom a címét, mert elfelejtettem, az fantasztikusan elevenítette beleértve egy interjúval, vagy több interjúval, csak részlegre bontva, az Obamával, aki azt mondta nagyon kritikusan, hogy a Trump jelenségnek az az oka, hogy ez a demokratikus intézményrendszer, amit ő is működtetett, vagy működtetni próbált, az olyan csalódást okozott a népnek, hogy nincs más megoldás, mint a Trump. Ezt nagyon szomorúan be kell vallani, még akkor is, ha a maga a csőd? Hát, sőt, a csőd az gyakran katalizátor szerepet tud játszani, hogyha nem viszi pusztulásban a Akkor akár nézhetném erről az oldalról is? Hát, én például erről az oldalról is próbálom <gül> nézni. Szerintem az ember mindig bele van zárva abban a pillanatban, amelyiknek a, az ingereit elszenvedi, és közben elfeledközik róla, hogy a múltban is a történelem az halad valamerre nyilván visszakanyarokkal, spirális süllyedésekkel és hasonlókkal, de most csak szerintem egy olyan korban élünk, amelyik sokkal jobb, mint bármelyik korábbi kor volt sok szempontból. Hát nem, ott... nem vagyok bele biztos, hogy, hogy a, a, amit most rossznak érzékelünk, az, az feltétlenül el fog uralkodni a történel, és pont mi élünk az apukarit. És is mi benne a jó? Ó, nagyon sok mindenet. erről is nem éltünk még ennyire uh, erőszakmentes korban, és nem csak a nyugati világban, hanem az egész világon, ennyire az erőszakot szabályozó korban nem uralkodtak még ennyire hasonlóan pozitív eszmék, Legalább az elvek szintjén a világban nem volt még ilyen alacsony, hogy az éhezésnek a szintje nagyon-nagyon azt felállt erre beszélni, úgyis ez nem azt jelenti, hogy ez az elképzelhető világok legjobbika. De azért, mert mi ebben a világban élünk, és ehhez a világhoz igazítjuk az elvárásainkat, azért nem szabad megfelelkezni arról, hogy mondjuk a te az első volt a világtörténelemben, amelyik amelyik Európában ilyen hosszú békeperiódusban élt, ami azért nem kívül dolog. Több Filippo szia! Szia! 0614890999 és Másod másodperceink vannak, mert fel kell hívnom Navracsis Tibor, de figyelek a vamire. 06148909999 és először. Ma a 2019 március 10-e péntek van pontosan fél nyolc az óra. 061489099 és 0636771161 Ez a Kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és fialajános. János együttműködése a rádiómisor. Nulla egy nény az egy hat borulték, kicsit eső, kicsit nem, 8 fok, 061, 4890999 és 063677161. Senki többet? A vonalban Navracs Tibor. uniós Biztos. Um, sokat gondolok önre. Köszönöm, uh, múltkor egy SMS-t is kaptam, nem tudom, hogy beszámoltak-e róla ennél, sokkal többet nem akarok mondani. Tud róla? Igen, igen, igen. igen. Um, hogy... Um, Egy politikus merőben másféleképpen gondolkodik a közállapotokról, mint egy nem politikus. Ugye ezt azért is kérdezem, ez egy nagyon naív, és ha tetszik, álságos kérdés, mert különböző filmeket lehet látni a hatalomárnyékában, a Vice, de a legkülönböző filmeket lehet mondani az elnök emberei, a kártyavára, ami mind, mind azt mutatja, hogy... De hülyeséget mondok, mert lehetne mondani a rózsák háborúját is, meg a tudorokat, meg a bordzsákat. Tehát, hogy, hogy maga a nép mindig egy ilyen pipsóból lesje azt, amit önök csinálnak, politikusok. Úgy értem, hogy önök, hogy politikusok. Tehát most nem, nem lehet egyben mosva senki mással. Hát igen, de ezek a filmek azért általában a, a, hogy mondjam, a politika izgalmi állapotairól. Ezek kicsit, mint a, a szerelmes filmek sem arról szólnak, amikor már egy megállapodott kapcsolat van, és az emberek sem morzsolják a napokat egymás után, egymás mellett, és békében vannak, de nem heves érzelmek fűzik őket, hanem a szerelmes filmek általában arról az időszakról szólnak, amikor, amikor mindenki nagyon szerelmes. A politikai filmek is általában azokról az időszakokról szólnak, amikor valamilyen intenzív időszak van a politikában. Egész jó filmkritikus lenne önből legalábbis, ami a lényeg látás. <gül> hát tudja, hogy is pályamálasztás előtt állok, úgyhogy. Igen, az ez, ez érdekes, hogy mezőr vagy filmkritikus, azért az nem ugyanaz. Hozzátév, hogy ön szerint a mezőr keres többet, vagy a filmkritikus? <gül> nem tudom. Nem, egyáltalán nem tudom, mert hallottam azt, hogy a az egyik középiskolába takarítót nem találnak azért, mert a multinacionális cégek, bocsánat, az ilyen szupermarketek segédmunkásai többet keresnek, mint egy takarító. Nem nagyon tudom, hogy, hogy ez az hazai el, jelenség, vagy ez Európai? Ez egy hazai jelenség, ez az a jelenség, ezt a héten hallottam. De ez miért? Tehát mit, mitől alakul ki? Mitől alakul ki hát, nálunk, miközben ezek szerint Belgiumban nem feltétlenül van így, vagy, a tetszik, nincs így? Nem tudom, nem tudom hogy Belgiumban így van-e, hát ez egyik az állam... Azt kérdeztem, az hogy ez, ez egy az. hazai jelensége, és azt mondta, hogy igen. Igen, tehát olyan majd... ja, hogy azt hittem, hogy ez itt Magyarországon történt. -e -e? Nem, azt kérdezem, hogy Brüsszelben, ja, vagy Belgiumban is, volt, is így van-e. Aztán tudom, hogy konkrétan Belgiumban ugye a legkevesebb szépen a belgákkal találkozom. Oké, okay, akkor a nyugat-európában de... a fejletlen Van, Hát vannak olyan országok, ahol igen, ahol a piac. Van olyan, ahol az állam versenyképes a piaccal, és az állami alkalmazottak versenyképesek a piaci keresetekkel, és vannak olyan országok, ahol pedig az állam le van, van maradva jelentősen. Változó, változó. Ön azt meg tudja mondani nekem, hogyha én a tanítványa lennék, és lenne egy óra. Én egyébként szívesen járnék egy ilyen napra, is Persze úgy, hogy tudom, hogy mi, tehát nem, nem akarok visszairatkozni a jogtudományi egyetemre, de most eszembe Soktak beülni az előadásaimra egyébként. Jó, de én most konkrétan arra gondolok, hogyha például az lenne a kérdés, hogy ö, ö, egy politikus hogyan magyarázza azt, hogy tételezzük fel, hogy olyan helyzet alakul ki, és már óvom is, nincs rabszolgatörvény, munkatörvénykönyve van, nincs áldatla helyzet. Olyan helyzet van, hogy azok a kórházak, ahol uh, szükségesnek tűnik gyerekekkel együtt lenni szülőknek, ott egy olyan helyzet alakul ki most Magyarországon, hogy valaki felajánl ágyakat, amit valaki igénybe vesz, és a Betesda kórház azt mondja, hogy jó, a Heimpál kórház ugyanarra azt mondja, hogy rossz, majd kiderül, hogy ő biztosítani tudnak egy laticelt, amit ezébként fizetni kell érte x ezer forintért, én pedig azt kérdezném azon az órán, amit Navracsis Tibor tart, mert ő a szeminárium vezetője, nem annak a kurzusnak, tehát nem ez a címedépen de éppen ez az óra témája, hogy én nem érzékelem -e azt jól, hogy ezt magának az egészségügynek kéne biztosítania, és fordítva ülünk a lovon, mert olyan részletekről beszélünk, amely részleteket nem lehet pozitívan megítélni, mert a Heimpál kórház is jól, áll, jól jár el, a Betesda kórház is jól jár, jól jár el, ezt az állami egészségügynek kéne úgy biztosítani, ami alapján nem alakulnak ki ez a lovon való fordított ülés, vagy én ezt rosszul érzékelem. Ez egy példabeszéd, mert én azt érzékelem, hogy gyakorlatilag 12-1 tucat, hogy olyan dolgokról beszélünk, amelyben valójában a normalitást keressük, miközben az a normalitás adott állapotban nincs jelen. És nem azt kérdezi senki sem, hogy a normalitás miért nincs jelen, hanem hogy most miért viselkedik így a Heimpál Kórház. Pontosan ezt akartam én is mondani. Egyben meg is adta a választ a kérdésének a második részében, hogy én is így vagyok, amikor egy politikai jelenséggel találkozom, akkor nagyjából a Józanészből indulok ki, ami nem mindig egy megoldást jelent, mert a Józanész egy értelmezési tartomány, amin belül lehetnek különböző, akár egymásnak ellentmondó de jól megindokolható lépések is. Tehát Jó, csak eltudom, hogy, hogy, lehet, hogy a frászkúnyhóba alakulhat ki, hogy a Bethesda kórház most ellenzéki lett, tudom. a Heimpár kórház pedig kormánypárti ugye egyszerűen abból adódóan, hogy hogyan reagál, miközben senki sem mondja a Heimpárra az, hogy kormánypárt és a Bethesda-ra az hogy ellenzéki, ez csak a fiala mondja a maga hülye agyával. És nem is nem biztos, hogy ez egy, egy, egy kormány. Tehát azért kormánypárti ellenzék tehát, hogy az, miért az ágyakadományozás az egy ellenzék? Igen. Nem, nem, nem, nem. Épp ellenkezőleg tehát a logika az, hogy amelyik elfogadja, az ezzel kimondja a kritikát az egészségügyről, amelyik de, nem Szerintem fog... Nem. Igen, de szerintem meg nem. Tehát épp ez, ez okozza az egész helyzetben a fénytörést, akár a, az ágy meghatározó által is, hogy akkor teljesen szintre emeljük az egész dolgot. Hogy, és a magyar politikában itt látom az egyik legnagyobb problémát. Hogyha, én szerintem Önmagában lehető hogy ezek kritikálja az egészségügyi rendszernek, hogy egy kórház azt mondja, hogy hát nekem nincsen pénzem ágyra, de ilyen előfordul. Ilyen ott esetben, hogy Nyugat-Európában is előfordul. Én nem hiszem, hogy emiatt egy olyan szintű csapás lenne az egészségügyi ellátorrendszerre, ahogy ezt elfogadják, hogy ez egyben egy politikai hogy Elfogadom az ágyakat, következésképpen én a kormány bukását akarom. Majd. Ó, én nyilvánvalóan ezt kiferdítettem. Ne, ne, de de, de, de van, egy ilyen, uh, van egy ilyen jelentés rétege is ennek az egész történetnek. Hogy de mi lenne ennek, ennek a normális tígei... ügykezelése? Nem ismerem a történetet, de szerintem szóval a normális ügykezelés az, hogy nincs ágy, és följállnak egy ágyat egy kórházba, akkor én azt mondom, hogy el lehet fogadni, hangsúlyozom úgy, hogy nem ismerem a részleteket, nem tudom, hogy hogy Jó, a dolog a példabeszéd szintjén áll, de meg lehet mondani meg annyi Ugye. más példát, hiszen amikor Igen. a János kórházban éppen nem voltak áldásosak az állapotok, Igen. akkor civilek felajánlották, hogy kitakarítanak ott, amire összekapta Igen. magát a János kórház, és azt mondta, hogy ez mégiscsak az ő feladata, beleértve, hogy azért nyilvánvalóan uh, egy kórházban vannak olyan szempontok, amelyek nem kórházban mások, tehát másféleképpen kell takarítani, Igen. mások a higiénikus elvárások. De az a kérdés, hogy maga maga a rendszer, az önkorrekciójában mire képes és mire képtelen, és hogy erre az ember hogyan figyelmi, közben tisztáztuk, hogy semmi sem miközben ez lenne az idéli állapot. Igen, és, és hogy az önkorrekciót az önkorrekciót azott esetben, vagy a korrekciót és az önkorrekciót megalázásként. Pontosan. Mutatjuk fel, és fogjuk-e fel, vagy nem. Mert igen, ez van, ugyanakkor én, én nem látok arra ma lehetőséget, még ha gazdasági csoda történik, és elkezd tömegesen ömleni a pénz az összes nagy ellátórendszervel. De éppen a nyugat-európai tapasztalatok alapján a, a, én nem látom a belátható jövőn belül annak a lehetőségét, hogy az európai társadalmakban a nagy ellátórendszernek problémáit megoldódnának. Lehetnének jobbak, mint ma Magyarországon, de van olyan gazdag nyugat-európai ország, ahol rosszabb az egészségügyi ellátás, mint Magyarországon, és van olyan szegényebb vagy azonos szinten áll a európai ország, ahol pedig jobb, és hasonló az oktatásról is elmondható, és sok minden másról. Ez részben a mentalitás kérdése is, vagy, vagy hozzáállás kérdése, meg elvárások kérdése is. Ugye ez elvezet minket oda, ez a bizonyos boldogságindexhez, hogy mit tesz minket boldoggá, és mitől boldog egy nemzet, és ugye a dánok, akik kijött, erről már talán beszélgettünk egyszer korábban, hogy a dánokat aztán tavaly e, Európa legboldogabb nemzetének hozták ki, és amikor én a, egyébként kollégiumúdéseken mellettem ülő Dán biztossal erről beszélgettem, akkor ő azt mondta, hogy szerintem ez nem azzal függ össze, hogy a Dánok lennének a leggazdagabbak, vagy az ő rendszerük lenne a legjobban működő, legmagasabb színvonalon működő rendszer Európában, hanem ez azzal is összefügg, hogy a Dán társadalom egy nem is olyan régen még, társadalom volt, meglehetősen egyenlőségelző, és az élettel kapcsolatban, a mások által nyújtott segítséggel kapcsolatban mérsékelt elvárásaik vannak, és inkább úgy gondolják, hogy ők majd mindent megoldanak saját maguk egyénileg, vagy a családjukkal. Tehát, hogy mit várunk el, egy, mit teljesítsen felénk az állam, az, az nagyon nagy mértékben meghatározza azt is, hogy mit vagyunk hajlandóak tenni a közért. Elmesélek egy történetet, önnek csak vigyáznom kell, hogy nem mondjak neveket, mert az egyik hölgy az azért is sértődött meg rám, mert hogy... Ez egy gyerekkori ismerettség volt, ami aztán felnőtt korban újra helyreállt, és egy könyvben írtam róla, és nem kértem ki az engedélyt. Ebben igaza volt, megkövettem, de már késő volt. Találkoztam egy Svédországban élő nővel, aki száz évvel ezelőtt nagyon tetszett, és Facebook ismerősök voltunk, és kérdeztem tőle, hogy gyakorlatilag mi nem találkozunk, ha már Facebook ismerősök vagyunk, és ismerjük egymást, és találkoztunk, és szóba került az a nő, akiről az előbb beszéltem, és aki egyebek azért is távolodott el tőlem, mert a mostohaapja, aki egy Magyarországon nagyon híres ember és az édesanyja egy időben hallgattak engem, és túlságosan Fidesz barátnak találtak, és nem találták úgy, hogy megfelelő hangot ütök meg, akkor még pluszban ugye ott volt, hogy megírtam bizonyos történetet ebben a könyvben, gyakorlatilag megszakadt a kapcsolatunk, amit én őszintén bántam, Uh, vagy bánok, tehát van ilyen, és ez a Svédországban élő hölgy arról számolt be, hogy ez az ismerősöm, akiről beszélek, ezzel az alapállásával, tehát egy kifejezetten uh, kritikus uh, alapállással, ami az itteni hatalmat illeti, ezzel együtt azon gondolkodik, és az állampolgárságot azért se adja föl, de gondolkodik a visszatelepülésen, mert tart a svédországi migráns hordáktól, és próbáltam az egészet összerakni a fejemben, ami természetesen a másikkal való beszélgetés nélkül nem tudtam megoldani, de egyáltalán a, a világ képtelenségei mik vannak, és hogy, hogy, hogy, hogy, hogy kell csodálkozni. Hát igen, mert a migráció Európa szerte egyre inkább egy olyan idegre üt rá, vagy egy olyan reflexre üt rá, ami szerintem egy politika előtti ideg. Tehát ez a, ez a félelem a, a, a, a saját, lé, saját és szeretteink létéért, jó, csak ugye én ebben azt láttam, hogy gyűlölem a Fideszt, utálom, ha csak meglátom köpök, nyilvánvaló, hogy nem erről van szó, de most így fogalmazom de, meg. De, így. de a svédországi állapotok abból adódóan, hogy Igen. ott mi fordul elő, mégis azon gondolkodom, hogy nem-e költöznék. Ezért. E, vissza Budapestre, e. Ezért mondom, hogy politika előtt. Tehát minden politikai megfontolás felülíróan, vagy keresztülmetszően, vagy azt megelőzően, ott van a saját és a szeretteim létéért való, Magodalom. Ez amire John Lukács azt mondja az egyik, de már idéztem azt hiszem, mert egy, egy félelmetes a logikájú okfejtés, ami most én nagyon méltatlanul leegyszerűsítve csak a végét mondom, hogy minden tömegdemokrácia, mivel, hogy, hogy pozitívan fogalmazunk, hogy egyre közérthetőbb vagy egyre szélesebb néprétegek számára érthető érvekkel dolgozik, ezért egy idő után szükségszerűen eljut a, az, az ösztönök és félelmek birodalmába, és azokat mozgósítja a politikában. Egy másodpercse váljon, ha nem lett volna ez a migráns helyzet, ez akkor is így lett volna, és megtalálta volna a politika ezt az irányt, vagy ez egy történelmetlen kérdés? Hmm, nehéz kérdés. Hát nem tudom, hogy történelméletlen, mert nem tudom, mit jelent, hogy történelméletlen. De, Tehát, ugye, azt de kérdezem, hogy a migráns érték. helyzet vonzotta -e a tömegdemokráciákból ezt az ösztönszerű politizálást, Ért. vagy ez az ösztönszerű Nem. politizálás kereste magának a helyet, és megtalálta a migránsokban? Én azt mondanám, hogy a tömegdemokrácia vonzó. A, az ösztönökre való egyre nagyobb hatást, és hol van és itt a, hol, hol, a migrációval. Hol ez, a, ez a tömökdemokráciának ez a fajta gondolkodása, a hülyeséget kérdezek, de legalább egyszerűen, ez mikor kezdődött, hiszen arról beszélgetünk, hogy ez nem volt mindig így, vagy nem volt mindig ennyire intenzív? Szerintem púlzál, tehát ilyen van, az időszakok, amikor intenzívebb, amikor valami konkrét fenyegetettség megjelenik. Én például láttam olyan választási plakátot az 50-es évek közepéről, elejéről közepéről CDU-s választási plakát, tehát a választási plakát, amely, amely Sztálint és a, a, az orosz, mutatja. Oké, okay, ilyen... rendben van, de a közelmúltból, tehát ami a, a közelmúltból. Ami... Az én mondom, hogy vannak, tehát az évek elején Oroszország volt egy, egy konkrét fenyegetés, amit azonosítani lehetett, és amit félelemként lehetett beállítani, mint volt is alapja. Tehát amikor van valami ilyen éppen jövő konkrét ügy, most ez kicsit, hogy a migráció ilyen, tehát én nem akarom bagatellizálni a migráció jelentőségét, akkor értelemszerűen ezt elmagyarázzák a Fogalmazunk az legalacsonyabb iskolázatságú Oké, tegyük ide egy pontos veszőt. Azt áruljál nekem, hogy ez a migráció, akkor is ilyen probléma lenne, hogyha Európát nem zavarná a saját demográfiai helyzete? A akkor is ilyen probléma lenne, mert, a, mert akik jönnek, azok nem a demográfiai helyzet. értem, de abban az esetben, hogyha a demográfiai helyzet más lenne, akkor az egyes tagállamok is másféleképpen viszonyulnának, hiszen egyébként nem lenne effektíve szükségük munkaerőre. Szerintem itt kisebb mértékben játszik szerepet most a, a, demog, a demográfia, ugye a 70-es, 80-as években a rendszer, vagy a 60-as, 70-es, években. Segítsen, az nem tudom, micsoda. Ezek a vendégmunkások, jugoszláv, török, Igen. portugál, olasz, vendégmunkások Belgiumban, Nyugat-Németországban, és a többi. Jó, években. de azt ugye házon oldottuk meg, bár én nem akarok ezzükben... de ez De ez most is megoldható lenne a házon belül, tehát ha csak, ha csak demográfiai okai lennének akkor tulajdonképpen ez most is megoldható lenne a házomba. Tehát Dél-Olaszországban, Portugália és Spanyolországban, Portugáliában és Spanyolországban vannak olyan régiók, ahol több mint 50%-os nőzőség munkanegyései. ha csak okay, akkor azt kérdezem, hogy az, a, az, az most miért pihen, az miért dormit? Mert szerintem, mert szerintem ez inkább egyrészt van egy a dologgal kapcsolatos tehetetlenség. De mi a tehetetlenség, Tehát, az A csoda? tehetetlenség abból azodik, hogy egyrészt csak váratlanul bejött 15-ben, egy olyan mennyiségű, 14-15-ben egy olyan tömegű menekült, migráns, akik. Az összefüggésben van a szíriai háborúval? Ez összefüggésben van a szíriai háborúval, az iraki háborúval, a közel uh, instabilitásával, és összefüggésben van azzal, hogy a tengeri határok gyakorlatilag védhetetlenek, és görögország. Ezt, görög ezt valójában a, az európai politika felhúzza az Egyesült Államoknak abban a formában, ahogy azt illik? Egyesült államoknak? Hát mondván, hogy ők milyen mértékben vettek részt abban az arab tavaszban, amely a gyebek között, vagy a szírháborúban? Az, ah, hogy, nem, hogy... nem tudom. Erről, ez, ez, én, nekem erről nincs információ. Nem, nem tudok nem tudok. Ennél nagyobb probléma az, hogy éveken keresztül folyt az a gyakorlat, a Görögország részéről elsősorban, hogy, hogy gyakorlatilag nem hajtották végre azt a bizonyos Dublin három menekültügyi és beléptetési rendszert, ami ugye arról szól, hogy a, a, a, aki bejön az országba, átlépi az ország határt, azt regisztrálni kell. Utána, amivel Sengenő övezethez az görögország, ezért az Európai Unión belül szabadon közvetetett az ember, de ha visszaadják, akkor arra, annak az országnak kell visszaadni, aki először regisztrálta. A görögök, akik nem tudták védeni a határaikat, ugye hát ezernyi sziget van ott a szigelyi tengeren, Technikailag nem tudom, egyáltalán megoldható-e a hatékony határvédelem. De nem szóltak, hogy nem tudják megoldani a határvédelmet. Özönlöttek be 14-15-ben a menekültek, e, migránsok és a görögök nem is regisztrálták őket. Tehát ők gyakorlatilag azt a megoldást, amit egyébként az olaszok is, hogy a Dél-Olaszországban partot ért e, migránsokat, különböző közlekedési eszközökkel fölvitték az olasz-osztrák határra, úgyis Németországba akarnak menni, és anélkül regisztrálták volna, öntötték őket át. Jó, ezt nekem tudnom Úgy, kéne, de is, hadd adjam a hülyét, nagyjából mennyi időt el így? Nagyjából? Nagyjából, ugye, hát szerintem egy, egy másfél év, egy-két év. De ez most hozzávetőleges, tehát ez a helyzetet tekintve minőségileg okozott más helyzetet, mint ami egyébként lehetett volna, ha hamarabb ébred Európa? Igen. Igen. Tehát ebben Magyarországnak tökéletesen igaza van, szerintem igaza volt fogva, hogy ha, ha, ha a határvédelemre, a határ őrizetre nagyobb figyelmet szentel az Európai Unió, az Európai Bizottság is, tehát ebben az önkritika jogos jó, annak ellenére, hogy 2014-ben amikor Jean-Claude Juncker a beköszönő beszédét mondta, mint bizottsági elnök. Ő már akkor felhívta a figyelmet, hogy az egy legnagyobb kihívás a közeljövőben a migráns veszély lesz, és az Európai Bizottság tervezeteket készít, stb. Többi, többi, De ennek ellenére az Európai Unió ebben kétségtelenül óriási felelősséggel tartozik az utókonnak, hogy itt a tagállamok, és maga az uniós szervek is későre reagáltak. Jó, az, hogy későr reagáltak, a jó törölve, az, a jó az arra vonatkozik, hogy köszönöm a választat. Az, hogy ez a helyzet bekövetkezett, ez egyébként visszatérve arra az önkorrekcióra, amire a beszélgetésünk elején is szó volt, egy olyan önkorrekció nem következhetett volna be vagy talán be is következett, csak Magyarország ezt nem vette észre, de ezt majd ön elmondja, ami egyébként ezt a helyzetet utólag rendezte volna úgy, hogy közben Magyarország joggal mondhatta volna az, hogy ez az átmenet időszak se kellett volna, hogy létrejöjjön? Hát egy korrekciós kísérlet volt, ugye ez az, amely meghatároz az ünnezet újra elhelyezési vagy relokációs kvóták rendszere, ami három ország esetében három országot jelölt ki olyan tagállamként, ahonnan el kell vinni ez a menekülteket. Olaszország volt, Görög volt, Görögország és Magyarország volt a harmadik, amely előirányozta az eredeti tervezetben, hogy onnan elviszik a menekülteket és szétosztják a többi ország között. Ez volt az, amikor Magyarország kérte, hogy ne szerepeljen ebben a, a, a relokációban, és ez volt az, amikor a magyar politika hivatalosan ki is jelentette hogy a, ő a maga részéről nem kíván részt venni ebben az egész migrációs ügyi európai együttműködésben, mert minket nem érint a kérdés, nálunk nincsen e, migráns vagy, vagy menekült, és azzal a megfogalmazással élt a hivatalos magyar politika, hogy mi a továbbiakban csak megfigyelőként akarunk részt venni. De ha én azt jól érzékelem, ez egy ragyogó válasz volt elméletileg, gyakorlatilag viszont kivitez, kivitelezhetetlennek tűnt, illetve gyakorlatban azokat a konfliktusokat hozta, amelyek azóta is tartanak. Így van. A Magyarország innentől kezdő gyakorlatilag azt mondta, hogy őt nem érdekli az egész történet, őt hagyják ki az egészből. Ez történt. Ilyen értelemben Magyarország ténylegesen a pozitív és a negatív oldalon is kiszállt a migrációs politika megoldásával, és mind a mai napig azt mondja, hogy, hogy őt hagyják békén, ő maga megoldja a saját gondját, ne szóljanak bele, hogy hogyan oldja meg. Én tökéletesen értem, mert ennyi eszem még van, hogy vannak tagállami hatáskörök. De ugye van a vicc, hogy itt esik, ott esik, de pont itt nem esik, és pont a harmadik helyen nem esik. Tehát, miközben Magyarország ezt a kvázi idéli állapotot akarta feltételezni, akarta megvalósítani, azért mondom, hogy kvázi, mert egyébként maga a helyzet Igen. nem volt pozitív. Ennek a végrehajtásába meg annyi hiba csúszott, vagy, ha tetszik, akkor minket kényszerítettek abba, hogy hibázzunk, mert nem hagyták az, hogy mi kívül maradjunk azon a körön, amiben egyébként a többi ország önként is dalolva, vagy kevésbé önként is kevésbé dalolva, de belement. Ugye itt van a vita a szolidaritásról. Amikor a, az Európai Unió összes többi tagállama, aztán Magyarország mellé később a v társultak ebben a kérdésben, de akkor fogalmazunk úgy, hogy a 24 tagállama azt mondja, hogy olyan nincsen, hogy valaki tagja az Európai Uniónak, részt vesz minden programban, de pont a migráció ügyében nem, akar, nem akarja vállalni a terhek viselését és átvenni az Olaszországban és Görögországban lévő migránsokat. A vénégyek, 4 ek illetve először pedig Magyarország pedig azt mondta, hogy de igenis van, mert a szolidaritásnak nem csak az a formája lehet, hogy átveszünk migránsokat, mi nem akarunk átvenni migránsokat, viszont hajlandóak vagyunk fizetni, vagy hajlandóak vagyunk hozzájárulni humanitárius akciókkal, és segíteni az olaszokat és a görögöket. De az olaszok és a görögök azt mondják, hogy mi ebből nem kérjük, mi nem azt kérjük, hogy adjanak pokrocokat, adjanak pénzt, vagy nem tudom, élelmiszer, hanem azt kérjük, hogy vigyék el tőlünk a migránsokat. Ezen folyt folyik a vita nagyon sokáig, ez nem folyik, mint a mai napig. Most már a, egyébként a bizottság, ebből a szempontból a bizottság euh, nagyon sokat változtatott az álláspontján, és egyre közelebb kerül ahhoz, hogy az úgynevezett rugalmas szolidaritás, amit a V4-ek általában mondanak, az, az igenis elképzelhető. Ez könnyen lehetséges, csak... hogy így van, de mégis a mostani uniós választás kapcsán Magyarországon alkalmazott kampány során olyan vitába keveredett a bizottság Magyarországgal, amely talán majd május 27-én, vagy nem tudom, mikor lesz a választás, akkor abba marad, de addig olyan módon folyik, hogy az ember úgy néz, tehát ugye időnként foci meccseket úgy szoktak megzavarni, illás hogy még egy labdát juttatnak a pályára, és akkor a bírónak fütyülnie kell, mert egyszerűen nem lehet két labda a pályán. De ami most ezügyben folyik, az követhetetlen. Tökéletes hasonlat, tökéletes hasonlat, és közben az történt, hogy miközben a bizottság uh, kezdi elfogadni és elismerni, a magyar álláspont legalábbis részleges érvényességét, a, a magyar kormány lépett még egy lépést előre, és most már nem azt mondja, hogy a bizottság nem hajlandó a magyar ö, törekvéseket elfogadni, hanem most már azt mondja, hogy sőt, mi több, a bizottság, illetve, nem is a bizottság, most Brüsszel, így, ugye így szerepel Igen, a megfogadás, Brüsszel, tehát nem konkrétan, hogy milyen uniós intézmények, hogy általában ki, különböző olyan új lépéseket tervez bevezetni, amely Magyarországot a totális alávetettségbe sodorja vagy teszi. Jó, csak az az áldatlan helyzet azért csak számomra értelmezhetetlen, és felfoghatatlan, és tűrhetetlen, és legszívesebben a homokba dugnám a fejemet, és nem véletlenül kérdezem azt, hogy ő le akar -e mondani, vagy hogy éli meg, hogy Magyarország mond valamit. Erre válaszol a bizottság, cáfolja, erre Magyarország azt mondja, mármint a hivatalos politika, a cáfolatot hallgatva, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy tényleg be akarják vezetni, és kezdődik az egész előről, és én egész egyszerűen döbbenten nézem, hogy hogyan lehet valamiről vitatkozni, miközben semmi nem történik. Tehát hogyan lehet a cáfolatot bizonyítéként feltüntetni, de ez Értem, értem. Ez egy egészen képtelen helyzet, ilyet a teri nem tudná előállítani, ez maga a Monty Python, és a humor -e se túlságosan nagy egyébként. Sajnos. Hát, de ez most már így lesz május végéig. Tehát ezt nekem kétségem is, és én nem vagyok túloptimista, szerintem utána is ez lesz. Azt nem tudom, ha az új bizottság megalakul, akkor a, a magyar kormány ugye most a magyar kormány érvelése az, hogy ez a bizottság és ez a parlament Romlott úgy, ahogy van, majd az új parlament és az új bizottság. Okay. Mi a cél? Lesz, meglátjuk. Szavazatok szerzése. Mi a cél a Brüsszelnek, amikor válaszol? Hát védi magát. Védi magát és védi a bizottság hivatalos pozícióit. Drága Navracsicsor, e... hol lakik az igazság? Hát. Egyszerre a kettő nem hát... lehet igaz. Ezt, ezt én értem. De én meg, nekem meg úgy tűnik, hogy mintha ezek az érvek, mert ugye, tehát amit a magyar kormány mond, hogy a Brüsszel be akarja vezetni, azok egyébként vagy korábban volt tervezetek, amik valóban bizonyos formában még élnek, vagy pedig olyan európai parlamenti képviselői indítványok, amelyeket valóban uh, vitazott a parlament? Jó, de ezt Brüsszel pontosan Nem. érzékelteti. Egyébként, Ez, ami, egyébként ami... árulja már nekem ad hiszen a Facebookon meg a legkülönbözőbb helyeken az Európai Bizottság üzen, de maga, hogy az Európai Bizottság megjelenne itt Magyarországon, az óriás plakát piacon, az RTL klubban, az ATV-ben, a BTV-ben, a Hírtévében és az tv ben az lehetetlen. Nem, mintha ezt szeretném, csak az van bennem, hogy egyébként. Ez potenciálisan benne van a pakliban. De lehet, hogy egyáltalán van -e ennyi óriás plakát hely. Igen, nem tudom. Ezt nem tudom megmondani őszintén, ezt a, ezt a delegációt az itteni delegációt tudja megmondani ezt a bizottságnak az itteni képések. De miközben Brüsszel a, azt mondja, a, hogy nem reagál, mégis reagál. De reagál, nem mondja a Brüsszel azt, hogy nem reagál. De hogy nem, hát időnként azt mondja a Brüsszel, hogy ez, itt van nálam egy paksaméta, ami arról szól, hogy ez Magyarországon történik, nekünk ez ügyben nincs dolgunk, aztán úgy tűnik, hogy elér egy, elér egy inger és egy ingert Nagyon, hát mondja... ez a világon minden ügyben így van, És azt mondja, hogy nem kívánom kommentálni, aztán már akkor a jelentőségű lesz az ügy, akkor kénytelen kommentálni. Hát jelen pillanatban ami miatt kénytelen kommentálni, az az, hogy a bizottság elnökének az arcával, Éppen egy óriás plakátkampány uh, folyik Magyarországon, ami ugyan azt mondja, hogy Brüsszel akarja ezt és ezt bevezetni, de azzal, hogy Jean-Claude Juncker van a plakáton, ez általán informált választók, mert éppen nem vagyok benne biztos, hogy Magyarországon a népesség többséget tudja ki Jean-Claude Juncker, de az informált választok a bizottsággal fogják azonosítani, nem az Európai Parlament, ahol ott ülnek a magyar képviselők. Jó, csak ez az, az hogy abba a képtelen helyzetbe vezet, hogy tudom, a február 25-én van a kommunizmus áldozatainak napja, és azon a napon a leendő biztos, aki majd e, e, nem az ön helyé, de a Magyarország e, küldötte lesz, valamint Schmitt Mária e, nem a kommunizmus áldozatairól beszél, hanem Brüsszelről. És akkor hirtelen azon gondolkodom, hogy hogyan kerülnek ezek így egymás mellé, egymás mögé, hogyan helyettesítik egymást, miközben nem nagyon áll múdomban, euh, szóval, hogy, hogy, hogy azt érzem, igen, hogy... Igen, ezt értem, Na hát ez, ez, igen. Amit ön mond, azt értek, amire hivatkozik, az én sem értem, de most ezt, de én nem, én nem én tudok mondani, én ebben nem tudok igazságot tenni. Jó, csak ön most, az, aki is bent is, izé, egeret fog, vagy nem tudom, hogy van ez a mondat. Tehát, ez még, egy, a egy Négy és fél éve, négy és fél éve, igen. Én, időben... vagyok az a biztos, én vagyok az a biztos, akit kiküldött a kormány, majd a következő pillanatban megtámadta azt a helyet, ahova kiküldött, és, és onnan. Azóta, igen, kint is mentés, igen. Bűntet... Bűntet... Bűntet... Bűntet... küldték, hogy aztán verhessék, vagy mit, ha nem tudják eddig elérni. El, sokan mondták nekem, sokan mondták nekem, eleinte azt mondtam, hogy nem, nem hiszem. Most már nem vagyok benne annyira biztos, hogy nem csak én is büntetve vagyok, hogy a navracsissal tartom a kapcsolatot? Hát... Mert akkor megszakítom a kapcsolatot, azért nekem még szeretném, hogy lenne egy pár jó éve, ami úgy megtagadom magát, hogy figyeljen, a bibliai megtagadások <gül> ahhoz képest kismi. Hát viccel. Minden alkalommal köpni fogok egyet, hogy... <gül> jó. Külön ködőcsészét. és majd valakit megkérlek, hogy felvegye, és utána a Facebookra kitegye. De hozzátéve, ez nem vicces? Nem vicces, tehát mi csináljuk? Ezt ez, ugye, de ebben az adásban is többször mondtam, hogy örkei nem véletlenül volt magyar szerintem. Igen, de nem szeret... Hogy mondjam, én ugye azon vagyok, hogy ezt a dolgot át lehet -e hidalni békésen, és ugye az, az élet meg azt mutatja, hogy nem. Hát igen, nekem a négy és fél éve már én, én próbáltam valahogy... És azért lássak hogy vannak neki. hazai navracsicsok is, tehát hogy azok én is ugyanúgy járnak, történt. csak éppen nem kellett kimenni Brüsszelbe. igen. igen. Igen, és nem azt mondom, hogy én egy, én egy kimagasló áldozat vagyok, vagy én vagyok a nemzetünk legtökéletesebb példája. Ráadásul én meg vagyok és... arról bizonyosodva Orbán Viktor ismeretében, hogy ő azt mondja, hogy érted, öllek meg Tibor, nem ellened. Most nem tudom, mit mondom, mert nem, ja igen, de ezt nem tudom. Lehet. Mikor beszéltek utoljára? Október 31-én. Látja, ez az, hogy ilyen dátumokat én is tudok miközben. Jó, hát most közel ennek a születésnapok lesznek. Az enyém lesz a lányomé, lesz a, a lányáé. Jövő hét? Jövő hét. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallással. Kellemes hétvégét. Viszont. viszont... Navracs és Tibort hallottak. Csak halkan mondom, hogy ezt a lendületet azért napokon keresztül nem lehet vinni. Hétfőn nem lesz, ha minden igaz, riportalanyom. Nem fogom kárhoztatni önöket, ha nem fogunk beszélgetni, hozok rengeteg zenét, és szólni fog. De ezt minimálisan se vegyék szemrehányásnak. A műsoromból a szemrehányás, mint olyan tízes skálán, tízesre tűnik el. 06148 egy és egy akkor is a 4 perccel múlott 8 óra. Van? Bárki? Csak röviden. Ma 2019 2019 március elsőjebb péntek van ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók is. Fiala János műsora, a rádió műsor. 06148909999 és 0636771161 egy másodszor. közben valami eszembe jutott. <Szorítan> Úgyhogy már ne telefonáljonok. Valamit elfelejtettem megkérdezni. Ki van kapcsolva? Ba meg... Jó, Igen. Jó reggelt. Én nagyon szeretem hallgatni az összes Tibort, nem elfelejtve azokat, amiket én haragszom a múltjából, már politikai múltjából. Egy nagyon tiszta látású, nagyon értelmes embernek gondolom. Ma először éreztem egy kicsit más hangot az ő, más árnyalatot az ő hangjában, mint korábban. Jó, én ezt az árnyalatkeresést ezt most azért, hogy mondjam, tehát ez, igen. Oké. Sajnos tovább kell mennünk. Rekami reklám következik.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 nem tudom, hogy nem hallottam teljesen végig a beszélgetés a Navracsics úrra. Léte fog jönni az önmoderálásával ez az új helyi beszélgetés? Azt nem tudom, ezt elfelejtettem megkérdezni, ráadásul az egy bonyolult, hosszú történet, az új kellett volna tegnap megkeresnie. Igen. Elnézést, csak azt akartam megkérdezni, most adáson kívül vagyunk, de engem lehet hallani, hogy tegnap önt megtalálta új helyi István? Nem? Jó, nagyon szépen köszönöm. Jó, rendben van, ez, ez, ez, ez volt a kérdés. Nagyon szépen köszönöm. Az volt a megoldás, hogy Újhely István keresi Navras és Tibort, mert egy olyan konstrukció lenne, amiben én nem lehetek a meghívó. Ezt tisztáztam az Újhely Istábbal. Arról volt szó, hogy tegnap megkeressék Újhely István, Navras és Tibor, de Navras és Tibor most azt mondta, hogy tegnap nem kereste meg Újhely István. Értem, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. É. Hírek következnek itt a CIVI Rádióban. Új hely van, azt üzett, hogy ma fogja. Írek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Bár a magyar kormánypárttal szemben hivatalos fegyelmi eljárás nem indult, a sorosozós, junkerszezős, brüsszelezős kormányzati plakátkampány miatt a guardian az Európai Néppárt több politikusa is azt mondta, a március 20-ai parlamenti közgyűlésen téma lesz a Fidesz plakátkampánya. A lap szerint Orbán Viktor kritikusainak nem lesz könnyű dolga, ha célul tűzi ki, hogy kitetetik őt a néppártból, amely a legnagyobb európai parlamenti frakciót is alkotja. A jobb-közép pár családnak minden esetre egyre több tagja jelzi, hogy védhetetlennek tartja az egyre erősödő Magyar Unió ellenessége. Legalább 8 tonna aranyat vittek el Venezuela központi bankjából a múlt héten, ami arra utal, hogy Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök kétségbeesetten próbál kemény valutához jutni, közölte a Reuters egy ellenzéki képviselőre és három kormányzati tisztviselőre hivatkozva. A nevük elhallgatását kérő kormányzati források részleteket mellőzve közölték, az aranyat kormányzati járművekkel vitték el, amikor a bankbiztonsági őrei nem voltak jelen, a jegybank elnök pedig külföldön volt. Állítólag a Maduro kormány azt tervezi, hogy illegális úton értékesíti az aranyat. Végül csak sikerült Andy Vajnáról megemlékezni az Oscar szervezőinek. Bár a díjátadó gála erről szóló elemébe nem került be, de később az Oscar weboldalán megjelent a magyar filmes szakember neve és fotója. A listán szerepel még Kósa Ferenc rendező az 55. helyen, valamint a 115. képen Nikolas Korda hangmérnök, Kordozoltán rendező fia is. A felsorolásban 212 olyan filmes szakember szerepel, akik az elmúlt egy évben hunytak el. pj elnézést kérek, menet közben valaki küldött egy SMS-t, és azt mondta, hogy igenis itt volt jelentősége a hangsúlynak, úgyhogy Péjétől elnézést kérek. Újhely István, aki Fikelni, vagy követi a visort, azt mondta, hogy ma fogja megtalálni hirtelen korrekcióként ennyi. Elnézést a csúszása, és a Navras és Tiborra elhúzol, a beszélgetés lehet. Karácsony Gergely van a vonalban. Hogy vagy? Köszönöm, jól. Követtem az eseményeket. Van egy olyan, hogy ma ide jutunk el, holnap oda jutunk el, vagy nincs? Van, természetesen. Nem, nem tudom, pontosan mire... Mire gondolsz, vagy nem tudom, mi Való, látszik, valószín, valószín valószín az, az van a hangomban, hogy azért nem olyan könnyű egyik beszélgetésről a másikra áttérni, különös tekintettel arra, hogy most nem foglak itt újra fölhívni, mert az ugye maga lenne a, a pozőrködés, de azt gondolom, hogy e, a legelején a beszélgetésünknek e, az elhúnyt volt. Zuglói polgármester való méltatásnak kéne elhangozni, hogy elnézést, hogy nem ezzel kezdtem, de igyekszem korrigálni, figyelek. Hát valóban, már nem is tudom, összecsúsztak a napok néhány nappal ezelőtt, mert Katrála aki zugló polgármestere volt 2002 és 2006 között. Ugye fideszes színekben nyert, egy furcsa helyzetben, 2002-ben jellemzően nem a Fidesz nyerte az választáson, hanem inkább a baloldali zuglóban is tulajdonképpen ez a helyzet alakult, hogy volt egy fideszes polgármester, de egy nagy többségű baloldali liberális közgyűlés. Én a Gábort nem ismertem korábbról, már megválasztott polgármesterként ismertem meg, és hát egy nagyon, egy nagyon, nagyon szimpatikus, nagyon kedves és nagyon konstruktív ember volt, aki nagyon jól viselte azt, hogy ő, hogy ő volt polgármester, és hogy most nem az, de azért mégiscsak van köze ez a közösséghez. Sokat segített nekünk sportügyekben, meg hát ha elszabad mesélnem egy történetet, ami... az ezén én hozzáállásomat alapvetően meghatároztam, az az, hogy van egy egyesület, amit nekünk alapító tagja volt a, a Szeretjük Zuglót Egyesületet, és 2014-ben, amikor hát Zuglóban elég kevés kampány volt, akkor ez az Egyesület is részletebb ebben a kampányban. És hát nem az én oldalamon, mondjuk úgy. Én ezt nem vettem különösebben nehezen, de az volt az érdekes, hogy a választás után, amikor mentett az eredmény, az Egyesület, amely minden rendezvényre mindig meghívta mindenkori polgármestert, engem is elhívtak. És én természetesen elmentem, bár sokan ezt nem értették, hogy miért teszem, de tényleg elmentem. Nem állítom, hogy nem volt bennem egy kis feszengés, mert azért tudni kell, hogy, hogy, hogy ez az Egyesület elég markánsan kampányolt, Jó néhány tutszat lehet, hogy száz száma is ment azoknak a plakátoknak a száma, amelyek hát engem ilyen negatív fényben állítottak be, de nem nagyon jól sikerültek, mert az én szimpatizásaim nem értették ezt a plakátot, és és mindig kérdezték, hogy miért ilyen rossz képet raktam, raktunk ki rólam. Tehát azt gondolták, hogy az mellettem volt, Tehát nem volt igazából eltalálva. És um, Akkor elmentem az ilyen első rendezvényre, ez nem sokkal a választás után volt, akkor hát egy kicsit feszül volt a légkör, és akkor én megköszöntem az Egyesületnek a, a meghívást, és megköszöntem azt, hogy mellettem kampányoltak, igazából egy jobb képet is kirakhattak volna, de végül is így is köszönöm, hogy segítettek. És onnantól kezdve így elszállt ez a... <laughs> Ez a, ez a rossz hang ezzel kapcsolatosan, és a Gáborral um, kialakult nekem egy, egy jó személyes viszonyom, um, um, segítette az ulói sport életet, um, és um, tudtuk azt, hogy küzd um, ezzel a régi betegséggel, de én nem tudtam, hogy az elmúlt időszakban ilyen, ilyen um, komolyra fordult a dolog. Úgyhogy um, szerintem egy nagyon jó embert veszítettünk, és um, és természetesen a Zúlő önkormányzata saját halottjaként tekinti, és, és azt is fontos tudni, hogy Gábort 2017-ben egyébként tartózkodás és ellenszavazat nélkül egy az zugló díszpolgárával választottuk, úgyhogy ez is jelzi azt, hogy, hogy így, hogy mondjam, a politikai viták, ha lecsendesednek, akkor utána mindig, találjuk egymásban az értéket, és tudtam Gáborban nagyon sok érték volt. Ilyenkor egy kicsit hallgatni szoktak, úgyhogy most egy kicsit hallgatni fogok. két helyszínek, Vadányi utca, Zala, Zalán utca kereszteződése mellett két új térfigyelő kamerát kapott a Kerepesi úti-vasúti átjáró február 26-án. Amikor kiválasztjátok, illetve hát aki erre hivatott, kiválasztja azt, hogy hol legyenek ezek a kamerák, akkor alapvetően milyen szempontok játszanak szerepet? Hát ö, olyan szakmai szempontok, amelyeket én ö, ö, én elfogadok, hogy mondjam, ilyen csokott szemmel is. Mert ugye... Ö, a, az, az, az az érdekes, hogy, hogy ugye most már nem 190 kamera van zuglóban, ennek egy jelentős részét. E, nyilván korábban is működött egy részük ők korszerű kamerákra cseréltük, illetve kiraktunk újakat, de ugye itt a nagyon fontos, hogy itt a rendőrség együttműködve lehet ilyen kamerarendszereket működtetni, mert igazából e, e, a, a rendőrség bevonásával tud ez a rendszer működni jogszabályok miatt, tehát maga a kamera figyelés is, a képeknek a figyelése is öm, velük megosztó két megy. Legutóbb például ennek a gyilkosnak az elfogásában, egy szerepet játszott téd figyelő kamera. Én úgy tudom, hogy nem. Én úgy tudom, hogy nem játszhatott volna egyébként, de ezt függetlenül is megtalálták. Amennyit tudom ennek az ügynek a részleteit. De elvileg egyébként kamera közelben történt a dolog de hogy egytől függetlenül is tudták, hogy ki a amennyire emlékszem el az ügyre. Ha lenne pénz még... Eset... Ha... Igen, bocsánat. É, nem, annyit csak csak mondani, hogy éppen most néhány napja beszéltem a rendőrkapitány úrral, és jön be a, a rendőrségi beszámoló, ezt minden évben megtárulja a képviselőtestület, és, és ugye az én már ugye a ciklus felé elég sokat lamentálok azon, hogy amit ígértem, azt hogyan tudtam teljesíteni, és a tíz pontomból egyik ugye, közbiztonság javítása volt, amely eh, eh, eh, hát sose lehet elég jó, de azért nyilván lehet, eh, elég, lehet jobb, és azért eh, tényleg a eh, 15 százalék pont fölött csökkent a az uglóban a bűncselekmények száma. Eh, sajnos vannak olyan bűncselekmények, amik zuglóban ezzel együtt is gyakoriak maradtak, például az autólopások, hiszen nagyon közel vagyunk a sok a autó és nagyon közel vagyunk az autópályahoz, ahonnan gyönyörosan el lehet hagyni a várost, illetve vannak mindig ilyen bizonyos konjunktúránk, amikor bizonyos típusú bűncselekmények hirtelen indulnak, és akkor erre reagál a rendszer, és akkor utána ezeket sikerül visszaszorítani. De sokat beszélünk az ugroi modellről szociális területen joggal, de olyan közbiztonsági területen is van egy ilyen, és ráadásul ebben azért vagyok erre módon büszke, mert hogy ehhez nekem viszonylag kevés közön van, mert egyszerűen és azért paradox módon vagyok rá büszke, mert hogy így a dolgok itt történnek az Urúlban, Olyanok is, amelyeket én kevésbé, nem azt, hogy kevésbé tartok fontosnak, amik, amik kevésbé vagyok ebben ezekben kompetens, és de viszont azt tudom, hogy ez nagyon nagy mértékben azon múlik, hogy túl azon az önkormányzat elég sok pénzt költ tehát hogy a kamerarendszer működtetésére. Ezt akartam kérdezni, hogy a tengeri pénz lenne, hány kamera lenne még? Nem tudom, hogy, hogy szakmailag mi lenne az indokolt, hol van ennek a plafonja, és hát nyilván ugye a kamerarendszerek kapcsán van az emberekben egy. Tehát van, ez egy kétérő dolog van, van ebben egy olyan, egy olyan probléma, hogy ugyan be van hálózva az életünk. Ezért azt gondolom, hogy van egy észszerű határ, amifelé nem érdemes menni, de biztosan még lehetne bővíteni, és ráadásul ugye a közbiztonság az egy nagyon, nagyon furcsa dolog már a szubjektív és objektív abban az értelemben, hogy az embereknek van egy közbiztonság érzete, az önmagában javul attól, hogyha tudják azt, hogy kamerák vannak a közelben, de a és a elkövetők számára is ez egy, ez egy mérlegenési szempont. Tehát önmagában a kameráknak van egy ilyen placebo hatása is, miközben nyilván nem, az a, nem azért csináljuk elsősorban. Ezért... Azt gondolom, hogy, hogy azt, azt, amit vállaltunk, ezt a kameratelepítési programot, gyakorlatilag minden évben a testület elfogad egy ilyen programot, és azt szerint működünk. csalóban egyébként elég sokat költ zugló közbiztonságra, de szerencsére ez nem kidogott pénz, mert látszik az eredményekkel, okay. hogy ez működik. És ebben ugye az, az, az nagyon fontos, hogy itt van egy nagyon szoros együttműködés a helyi rendőrkapitányság, a, a, a polgárőrség, amely, amelyben ugye a Kardos Párt budapesti eh, eh, eh, eh, vezető eh, egyben az új eh, vezetője is, és ugye az önkajtő rendészet között, tehát itt van egy ilyen olyan háromszög, ami nem Bermuda háromszög, hanem nagyon jól együttműködő csapat, és ez nagyon erősen látszik, és ugye volt ez a szomszédom a rendőr, vagy van ez a szomszédom a programunk, ami szintén ezt a közösségi rendészeti filozófiát viszi, és az van nagyon komoly nemzetközi díjat nyert. Tehát ez egy önem számunkra, hogy ezek a dolgok milyen jól működtek itt. Azt kérdezem tőle, kellő tisztelettel, mert hát nem is lehetne ezt kellő nélkül kérdezni, hogy ez, ez, ez, ez egy technikai, vagy milyen jellegű döntés, amikor a Róna utcától a Padlizsán utcáig terjedő rész hirtelen egy térré alakul, vagy nem is térré, de parkként való elnevezését a Zuglói Önkormányzat képviselőtestülete támogatta, és ez ugye a fővárosi önkormányzatnál Igen. nyer döntés, és identől kezdve a Yitzhak Rabin Park lesz. Hát nézd, ugye ez egy olyan közterület, aminek eddig nem volt elnevezése, önálló közterületként nem, nem volt megjelölve, ugye ez tulajdonképpen egy... Ez kinek az ez ötlete? Egy, ez a főváros kezdeményezésére jött, a főváros nyilván valamilyen diplomáciai együttműködés kapcsán érte az, hogy nem vagyok nagyon jó Izrael történetében, de azt hiszem az első, talán az egyik első miniszterelnökről, aki, aki az Izrael alapításában komolyan szerepet vállalt, és hát az ottani... Ezzel ott akart, be beszerintem azért a golda, Meir az korábban volt. Jó, akkor azért mondom, hogy... Okay. hogy jó, hogy, rendben van, oké. Okay. mindegy, tehát, tehát ők kerestek meg minket, hogy Iszek Rabinról tönemezünk el közterületet, nyilván olyan közteletet érdemes, vagy hogy mondjam, politikailag, az mindig kiverje a biztosítékot, vagy olyan nem nevezünk át, vagy, vagy, vagy uh, ahol, ahol az emberek laknak, lakcímkártyájuk van, uh, hogy mondjam, ezt nagyon nem szózták szeretni az embereket, hogyha egy olyan területen változtattunk közterületnek az elnevezését, amely. És a dolog is változnak, lehetne Bengúria. Hát mert itt nem lakik senki. Okay. Tehát, hogy okay. Ez, okay. jó, rendben van. Tehát ez egy szimbolikus okay. dolog, az önkormányzat hozzájárul. Okay. Rendben, meg akartam kérdezni. Ugye Attilával részletesen végigvettük, amikor találkoztam vele, akkor elmeséltem neki hogy milyen nagyvonalúan viselkedtél kerek egy héttel ezelőtt, amikor szóba került a Liszt Ferenc repülőtérnek a zajszennyezése, hogy itt az önkormányzatok együtt dolgoznak, hogy ha netán véletlen a sajtóban itt olyan prioritások merülnének föl, amelyek szembeállítják őket, akkor etekintetben te azt mondtad, hogy mindenki egyért, egy mindenkiért. Úgyhogy etekintetben békértetése azért nem foglalkoztam, mert azért háború nem volt, csak szerettem volna ezt neked elmondani, és ahogy tapasztalom elmondható és nem elmondható információk alapján úgy tűnik, hogy ez a történet, hogy most összefüggésben a helyhatósági választással és ott a főpolgármester választással, vagy attól függetlenül ez legyen másodlagos kérdés, úgy tűnik, hogy akár nyugvópontra is juthat ez a történet, az egyedi zaj, meg az átlag zaj. tehát hogy van egy olyan folyamat, amelyben úgy tűnik, hogy nem az lesz a megoldás, mint az örkénynél, hogy a kettes villamos sűrítik. Hát igen, ugye ez egy pokony nehéz történet, nagyon sok szereplős, és, és azt gondolom, hogy lehet apró lépéseket tenni, és kell is. De azzal egyetértek, és, és tényleg azt gondolom, hogy nyilván ez összefügg a de ez önmagában azért ne éljük meg tragédiaként, hogy ez az ügy tematizálódott, és a főmesternő is egyben megszólalt. Szerintem hosszú csak az a megoldás, hogyha elkezdünk alternatív helyszíneken gondolkodni, mert olyan mértékben. Tehát nem látom semmi, felső plafonját annak, hogy hogyan, hogy hogy, hogy, hogy, hogy, Én nem az alternatív a... tudok, én úgy tudok, Tudom. hogy, hogy, ne, ne, nem, hogy, hogy, hogy, apró részlet van, tehát vannak... hogy, uh, uh, Kijelölések, vannak zajmérés kérdések. És azt is megértettem, vannak. hogy azért van szükség arra, hogy önkormányzatok mérjenek, és nem kis pénzt áldozzanak rá, nem óriási igen. pénzeket, de 10 milliós nagyságrendben. Igen, mert egyébként ez kicsit ez a Rigó füttje, hogy nekem fütyül, annak fütyül, és miután eddig a Budapest Airport mért és mást mért, mint amit adott esetben az önkormányzatok mérnek, most az önkormányzat annak érdekében, hogy a bonyolult nevű minisztériummal aztán dülőre jussanak, elkezd, elkezdenek mérni. Igen, mi is elkezdünk mérni. Tényleg ez egyébként több tíz forint, tehát ez egy, ez egy drága dolog, de, de, de ugye tudnunk kéne, hogy miről beszélgetünk, és, és nem vagyok abstar bizalmatlan, de, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy az új lakosság az teljes joggal várjál azt, hogy, hogy pontos számaink legyenek, és, és nem hisznek azoknak a mértodatokat, amelyeket ma ismerünk, tehát nekünk, mint a helyi polgárok képviselő testületének, az őket képviselő döntéshozóknak ebben kutya kötelességünk erre forrásokat biztosítani. Ez egyébként megtörtént, tehát ha az uglóban a múlt héten döntöttünk arról, hogy akkor Igen, milyen az formában fogon mérni. És visszatérve a, a nagy komplex csomagra. Tehát ugye most tematizálva lett az alternatív repülőtér kialakításának a kérdése. Szerintem erről muszáj beszélni, és muszáj azt a társadalmi vitát lefolytatni, hogy, hogy, hogy, hogy Egyrészt mit enged meg ez a koncesziós szerződés? Szerintem, én úgy tudom, hogy ez, erről már beszéltünk, ez a szerződés valaha nyilvános volt, ma nem nyilvános, ezért ez önmagában egy mértatlan helyzet, hogy mi van ebben a szerződésben azzal kapcsolatosan, hogy itt milyen mozgástér van, vagy mi az, amihez meg kell nyerni ugye a... A koncesziót elnyert téged. Az hát ugye éppen tervizet, tegnap vagy ma szólalt, inkább tegnap a Szállodaszövetség a tekintetben, hogy nem lenne célirányos másik repülőtér, mert ugye a fapadosoknak a távolra üzése az milyen kieséssel járna a budapesti facilitásokat illetően. Igen, azt én mondom, hogy ezeket a vitákat érdemes lefolytatni, mert ez nyilván nem fekete-fehér. Én, mint Zululi polgármester és mint főpolgármester jelölt, nekem az elsődleges szempont az, hogy egy olyan zajszennyezésnek, mondjuk kitérve Budapestnek kb. az egynegyede, ami már most is elméselhetetlen, és nem látom azt, hogy ez mitől lenne jobb az elkövetkező években. De úgy tűnik, hogy ebben évben... lesz változás, úgyhogy ezikben csak azt tudom mondani, hogy hajrá. Igen. Azért mondjuk, tehát 500 ezer téma van, azt kérdezem tőled, hogy két mondatot akarsz-e szánni a szegény Závecnek, aki sose gondolta volna, hogy ilyen kontextusba kerül. Én a Záveszet ezer éve ismerem. Ha valaki nem egy igazán konfliktúzus alkat, akkor az ős, sikerült a puszírnak úgy berángatnia a harcmezőre, hogy szegény Závec. De az Áveszt jól csinálja, mert ugye az Áveszt nem nagyon vesz tudomást, azon kevesek közé tartozik, aki ezt, ha nem mondom, hogy békében Türi, mert nem beszéltem vele, de minden esetre nem izgatja fel magát, úgy, mint annak idején hasonló történetek esetén izgattam fel én magam. Hát, igen, ezt, ezt nagyon nehezen élem meg, mert ugye, hogy mondjam, nekem szánják a pofon, de nem rajtam csattan. Vagy nem tudom, hogy mennyire szánják nekem. Én, én, én tényleg viszonylag jól tűröm a, mondjuk a Puzsi Robertnek a, a kritikáit. Szerintem ez neki nem ott semmit, engem meg na mindegy szól, Én nem hiszem, hogy ebből lehet politikát csinálni. Itt is, hogyha nagyon-nagyon el akarom emelni, akkor tényleg van egy olyan kérdés, ami mindig körüljár a demokráciát, és hát... Ugye mivel én tíz évig pontosan tudom, hogy a közvélemény formálása és a kutatása az nem hermetikusan elzárt dolog, de úgy a közvélemény szeretne veremézni abba a tükörbe, amit a közönkutatások mutatnak. Tehát de nyilván ilyen szempontból szerintem ez egy jogos igény, hogy legyenek felmérések. Az viszont biztosan tudom mondani, hogy Magyarországon nyilván a politika sokkal manipulál, vált Vagy manipuláció hát a mozgatottá vált az elmúlt időszakban, de ebben, és ebben a közölményi kutatások általában szerintem manipulatívabbak, mint korábban, de hogy ebben pont nem az ABC, az ellenkező példa, abban egészen biztos vagyok, úgyhogy sajnálom, hogy ő ennek ki lett téve. Uh, nyilván volt egy mondat, amivel bele lehetett kapaszkodni, ami alapján ez, a, ez, a, ez, a, ez az indulat elindult. Valahogy én úgy érzem, hogy van egy ilyen korszellem, ami, ami egyébként a Trump jelenségben is nagyon erősen benne volt, ami ugye a tények, tehát egy ilyen a valóságformálásnak, vagy görbítésnek ez a jelenségei, amelyek a politikában is vannak. Én kicsit ezt érzem ezekben a megszólalásokban is. Uh, úgyhogy sajnálom és, és, és, és a Robit uh, egy nem, nem tudom ezt politikailag abban értem megkezelni Akkor tegyünk ide egy három pontot mert ugye jó. az ő kapcsolatos az is meg az lmp vel hogy van egy Permanens lebegtetés, amely szintén arra jó, tehát, hogy, hogy mondja, mint egy film sorozatban, amiben még nem találták ki, hogy mi legyen a következő rész, de valami fenn akarják Igen. tartani az érdeklődést, hogy minden bizonnyal el fog indulni, de nem biztos, és, és, és egyébként pedig, hogy hogyan fogja megváltoztatni az ígéretét annak függvényében, hogy a hozzá viszonyulók mennyire lesznek ellenségesek. Um, Hát a ner lett egy ilyen, szintén egy újabb kamassa, bár szerintem ő korábban is kamas volt. Hát igen, ez, ez az, ami az érdemi része, hogy, hogy én szeretném, hogyha ha, ha ez a dolog eldőlne, és nem lenne ebben semmilyen billegés, akkor beszéljük meg, hogy amit még esetleg nem beszéltünk meg. Elvileg ugye a tavaly évvégén született egy megállapodás, elvileg én ez, Tehát én, én ehhez tartom magam, nincs okon feltételezni azt, hogy Puzéróblethez nem tartja magát, de szeretném majd ez újra lenne mondva, mert hamarosan meg kéne hirdetni a pontos menetrendjét ennek a pontos feltételrendszerét. Közben mi operatíva készülünk erre, de tehát, hogy, hogy elindult ez a munka, ami alapján ez a dolog megcsinálható, tehát a szervezeti szinten ez, ez itt vannak. Az zajlik egy munka, Szeretnék egy politikai megerősítést ezzel kapcsolatosan. Most nem akarok itt üzengetni, de, de lényeg az, hogy érik egy beszélgetés, ami, ami, ami ezt előre tudja mozdítani ezt az ügyet. Az biztos, hogy, hogy szerintem Budapest megérdemel annyit, hogy ebben az ügyben őszinték legyünk, és, és, és nem csak az, hogy őszinték, hanem az adott esetben meglévő két félretegyük, és akkor döntsük el, hogy akkor ez van. Én biztosan állok elébe, és tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy én azt szeretném, hogyha itt több jelölt is lenne, és azt szeretném, hogyha lenne érdemi vita. Ugye azt szokták az mondani vita, a, ennek a kezelésére, hogy ügyes, <coughs> hasonló ügyességet mutat Várnai László, aki a maga módján, mindig belopja magát a köztudatba, és így aztán eléri, hogy nagy valószínűséggel 2019-től megmarad önkormányzati képviselő. Tehát ebben van egy olyan képessége, ami előtt le kell venni a kalapot, hogy ezt minden vonatkozásban úgy teszi -e, hogy ahogy azt az ember elképzeli, hát ez végül is legyen a kényes ízlésűek problémája. Most arról írt, ha a találkozna ilyen játszótérrel, bevinnie egy gyermekét, nem tudom, találkoztál-e vele, ez tegnap született 15 óra de akkor itt egy új novum Nyakó István után szabad. Az alapvetően elismeri, hogy nem rossz a helyzet karácsony elvtárs, de lehetne jobb is, és különböző fényképekkel mutatja azt, vagy mutatja azt be, hogy az egyes óvodák fejlesztése jól alakult, illetve a játszóterek fejlesztése jól alakult, de karácsony elvtárs még lehetne tökéletesíteni, mert itt van például a Dózsa-György úti óvoda mászókája és kerítése, ahol kiálló drótok bármikor kiszúrhatják egy gyerek szemét. Na ez azért tényleg... Nem állítom, hogy csüngök várni László szavain, ezt tényleg nem olvastam ezt a bejegyzést, viszont hogyha ez a fő üzenete, hogy az óvodai játszóteleink rossz állapotban vannak, akkor tökéletesen egyetértek, és egyébként most 9-kor kezdődik egy megbeszélésem, amikor átbeszéljük a, a, az óvodai óvodákban, bölcsődékben a beruházásokat, és a fő prioritás idén a, a játszóeszközök lesznek, és kb. 100 millió forintos összeget szeretnénk erre fordítani, tehát ezt, ezt teljesen aláírom, hogy itt komoly lépésekre van szükség. Ugye először, tehát ugye tavaly évben tényleg, tényleg erőket megbeszítve 14 helyen párhuzamosan csináltunk felújításokat, mert az volt a prioritásunk, hogy, hogy elsősorban a, az energiahatékonysággal hatékonysággal járó dolgokat kell megcsinálnunk, amelyek, amelyek később nem. Tehát amik nem ezért a nyilázáró cseréket, szigetelést, kazáncserét csináltunk és erre ment el a pénz jelentős része. Idén is folytatjuk ezeket kisebb léptékben, és, és a fő fókusz az a, az a eszközök lesznek. Úgyhogy ilyen szempontból nyitott kapukat döngesztelni. Ilyen nyitott kapu meg annyi van körülött, mert Tarlós Istvánnal is fantasztikusan együttműködsz, hiszen most például a római parti népszavazásban hirtelen egységfrontot tüntök alakítani. Korábban ez nem így volt, de most üdvözlendő. Hát nézd, én azt hiszem, hogy 2015. októberében kértem elsőnek a fővárost hogy három olyan ügyben, ami akkor nagyon megosztotta a budapesti közvéleményt: olimpia, Városfiget és uh, Római part, a fővárosi közgyűlés érjen azzal a az jogával, hogy kiír egy népszavazást. Akkor ez nagyon elősen ellenállásba ütközött. A liget kapcsán én beadtam, beadtam közvetlenül is a kérdésemet a fővárosi Választási Bizottsághoz, hogy Erdélyi Katalin beadta az olimpiai kérdést, akkor az első körben átment, másik körben el lett kaszálva, Utána tudjuk, hogy elindult a olimpia láírásgyűjtés egy, egy, egy, egy évvel később, a Városinget ügyében nem sikerült újabb kérdést elérni. Tehát magyarán azt akarom csak mondani, hogy, hogy ahogy megy a kampány, tanul István sok mindenben mást mond, mint korábban, illetve a mond beszél olyanokról, amikről korábban azt mondta, hogy szerintem neki erről nem kell beszélni, mert nem tudom, hogy nem De ezt, ezt nem úgy éljük meg, hogy ez milyen borzasztó, hanem úgy éljük meg, hogy hát kampány van, és hát a... a hogy mondjam, nem akarom Závetszpirúr meg a Median számít, idehozni, de hát azért ez nem tölt el, hogy ezt a választ Igen, így, így van, így van. És így van. ebben a főpolgármester nyilván megy, a, megy a, a, hogy mondjam, az szája ide szerinti nyomonalon, ami nem az, amit eddig korábban képviselt, ez valószínűleg politikailag egyrészti dolog, az ügyeknek meg nem árt, hogy. Én ennek mégis örülök. Igen, egy szubjektív megjegyzést engedjél meg, bár nem szoktam ezre engedét kérni. Van abban valami megkapó, a szó pozitív értelmében, ahogy a tarlós megpróbálja felvenni azt a kampány üzemmódot, ami tőle olyan távol áll, hogy arra szavak nincsenek. Igen, ez, ez egy érdekes, ez egy érdekes Tehénen te ez, ez a gatya úgy áll a, a, a, a tarlóson a kampány, de nagyon igyekszik és nem mondom, hogy helyes, mert szerintem a tanulós és a helyesség azok kizárják egymást. De, de van benne valami olyan erőfeszítés, amit az ember nem tud mosolygás nélkül nézni, amiben van valami, de amiben nem a lenézés van benne, hanem az, hogy akárcsak az édesanyám, igenis egy öreg kutya is tud kunsztokat tanulni. Vagy legalábbis igyekszik eltanulni. Nagyon hasonló értéseim van nek nekem és csak nem tudtam, hogy ezt nem Nem, csak, csak né nézem valaki telefonál. Jó reggelt! Jó reggelt, én a vágandrást keresem. Az könnyen lehetséges, de mert nem fog tudni önnek segíteni, viszont volt. Elküldtem neked egy e-mailt, azt megkaptad? Megkaptam, igen. Arra majd kitérünk a jövő héten? Igen, igen, igen. Egyszer, másfelől, hogy megkaptad az én korahajnali e is. Igen. Az Jó, is. akkor <gül> egy másodperc türelem, akkor most ezt itt kiveszem, elindítom, és átveszlek. Köszönöm hell yeah Can I get do you want more cook and roll with l.a boys one last time on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 061489099 és egy. A jövő héten, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken lesz időlebonyolításokai fejöncsi. A csütörtök és a péntek többé-kevésbé tele. A szerda az kimarad, a kedd az ilyen felemás, a hétfő teljesen szabad. 0614890999 és egy először. Ma 2019 március elsője, péntek van és 8 perccel múlott fél 9. ez a Kejfej Minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók is fiala János műsora a reggeli műsor Borult ég. Csepergő vagy nem csepergő eső megfelelő rész alá húzandó. 06148909999 és egy másodszor. Ahogy tapasztalom, nem fog létrejönni a Navracsis Tibor újhelyi István vita Örüljenek adnak, hogy is Tibor itt így megszólal, ez mondjuk hosszú munka eredménye, mert hát annak az eredménye, hogy korábban volt, és ő volt olyan nagyvonalú, hogy erre az időszakra nem gondolta szüneteltetni. Nem mintha is Tibornak szüksége lenne rá, de azt gondolom, hogy az a helytállás, amit ő itt tanúsít, az emberileg nem lehet könnyű, az, hogy ehhez önök hogyan viszonyulnak, Hát az meg időnként önökről külön bizonyítványt állít ki, mint amit ő kiállítít magáról, de ez már legyen mindenkinek a saját maga története. 061489 és egy Senki többet? Jó reggelt lehet. A vonalban bácskai elmézt szerintem a Martos dániel futottam tegnap össze a... az alléban, de nem vagyok benne biztos. Beszéltem vele, magánemberként valószínűleg találkozunk, hogy aztán akar-e megszólalni, azt majd eldönti. A szerencse is rajta tartja az ütő a kezét. Sokan nem szeretik a miketünk beszélgetés, és sokan szeretik nem, mintha egyébként a miketünk beszélgetés alapvetően érzelmi kérdés lenne, ha igen azt elsősorban én idézem elő. Az egyébként a létezésemmel. Végül is, aki megnézi a parkolásról szóló három részes filmet, az saját maga is képet tud alkotni arról, hogy az egy milyen film. Ha jelentős elfogultsággal nézi, akkor természetesen módosulnak a paraméterei, amivel én nehezen tudok mit kezdeni, mert egyébként az elfogultság nem minden szempontból jó egy ilyen esetben. De én most nem akarok itt minőségi elemeket belopni a kettőnk beszélgetésébe, csak csupán azért említettem meg, amit megemlítettem, mert hogy a múlt pénteken azért elhangzottak olyan részelemek, amelyek Fontos és fontos dolgokban egészítették ki azt a filmet, beleértve például Martos Dániel állítólagos menesztéséről, vagy menesztésével kapcsolatban, vagy az azzal kapcsolatos dátumokról. Most ünnepélyesen el kell, hogy önnek mondjam, hogy miközben időnként tud a közvélemény ránk figyelni sehol az égegy a világán nem jelent meg az, hogy ez február 28-ával következik be, magyarul ma már nincsen munkaviszonya. Én ezt el tudom viselni, annyiban tartom minősíthetetlennek, hogy ez az egyenlő pályák, egyenlő esélyek szóval, hogy mindenkinél ugyanannyi kártya van, bár néha a kezdőnél egyel több van, de akkor ő nem húz, hanem mindjárt dob. Tehát, hogy azok, akik egyébként mérhetetlen ellenszemvel vagy legalábbis érzelmektől nem mentesen figyelik a Ferencvárosi parkolás történetét közben olyan objektív elemeket ne emeljenek be, akár csak név megemlítése nélkül is, egy menet közben megtudtuk azt, hogy mint ami szombaton, illetve pénteken elhangzott, azzal kapcsolatban azért van bennem némi felhorgadás, így működik ma a média, én tudomásul veszem. Ha nem benném tudomásul, az se változtatna a helyzetet. Jegyzeteltem. Gondol, hát, gondolom, ön ugyanezt tapasztalta, mint én, mert nem nagyon lehetett más tapasztalat. Hát ö, legalább 5-6 felvetés volt a, a ö, hát A, a, a komment Annyi lennének, hogy ha ez film, amennyiben, ha és amennyiben ez film. Ha egyáltalán végignézi az a bárhány ember. Martos Dániel, hát sok idézel menesztése. Ugye ez megint az a helyzet, hogy azt kéne bizonyítani, ami nincs. Az egész, az egész lebeg a nem tudom és valószínűleg, hogy nem is lőttek rá, mint valami vadkacsára. Én ezt teljesen normálisnak tartom. Ennyit ért szerintem az ügy. Mármint, hogy teljesen normálisnak tartja a mit? Hát, hogy nem reagálták a nincs mire. Hát az, hogy elhagzi például egy konkrét dátum, miközben feltételezésekkel élnek a legkülönbözőbb országos portálokon, azért ez mégiscsak túlzás. Ennyit értem. Hát a, így igen, ebben a formában igen, de ez nem ugyanaz, mint az előző mondata. Uh... De meg két különböző dologról beszélünk. Én a filmről beszéltem, mert ez Martos Dánial távozásáról. Így, így, így, így. Így, így teljesen ugyanról beszélünk. Akkor jó. Uh, itt van előttem Baronyi Krisztinának a beadvány, ami a legutóbbi, talán február 21-i képviselőtestületi ülésre készült, aztán uh, a többség nem szavazta meg. Uh, valójában az, ami az elkövetkezendő napokban... Napi rende se így, így, így, így, akkor rosszul jó, jó, magam. Az nem ugyanaz. Mit mondtam? hogy nem szavazta meg. Nem, nem, nem, azt akartam mondani, hogy nem vették napi rendre, fogalmaztam elnézést. Hogy uh, hogy alakul most uh, idén uh, a parkolás, tehát abban az egészen furcsa jogi helyzetben, amiben letnyertes, aztán mégsem lett nyertes, 2019 az ön elképzelése szerint a parkolás üzemeltetését illetően hogyan fog alakulni. Mikor lesz új közbeszerzés, hogy alakulnak az események, alakulnak egyáltalán? Bizonyos alás közbeszerzés, amikor eljön az ideje, ennek több feltétele is van. Mi az egyik a két minisztérium által is jelzett parkolók bekötése a Mag rendszerében és egyéb... Ez nem Ferencvárosa gondol, valatkozik gondolva, hanem ez általában hát Igen. Ez törvény, ez törvény ez, Erről át, lehet valami tudni? Az ÁFA törvény. Varga Mihály sajtotáig <gül> jelentette be egy hónapval ezelőtt <gül> Oké, okay, rendben é, Ez mennyire bonyolult? Vagy ez a szoftverből adódóan nem túl bonyolult? Hát ilyenkor vagyok falozár, a fogalmam nincs. Oké, okay. elfogadok. Jó, rendben van. Elviatt, Jó, az a kérdés, elviatt, hogy van-e kerehez külön beruházás? Kormányzat. De sem se tudja. Biztos kell. Az. Hát biztos hogy kegy hát, most a kecserékbe be kell. Hát most nem tudom, ki volt az utolsó idére beáldozat, télen értse bárki is, e, pro és kontra, akik bekerültek a számlaadási kötelezettek körébe, akkor ilyen-olyan pénztárgépeket uh -huh. kellett vásárolni. Ennek persze nyilván az, az ilyen típusú pénztárgépek eladói nagyon örültek. Azok, akiknek meg ilyet kellett venni, különbözők ne nem annyira. hát annyira. Euh, De ennek a valami jelentésnek bejelentésnek lehet, abban elhangzott valamilyen határidő is? Nem, nem emlékszem rá. De a nem dolognak az magát. a lényege, hogy ha ez terve van véve, és úgy tűnik, hogy terve van véve, akkor mindaz, ami a Fenedvárosi parkolást illeti, abban bevárják ezt az intézkedést. Így van, tehát bevárjuk, és egyébként meg reményem szerint, ahogy eddig is jól működött a parkolási rendszer, tavaly 271 millió pozitívumban zárt, idén 400 milliót megközelítő. Ha már itt tartunk, akkor várható. aztán egyetlen dolgot áruljon el. Amikor 130 millió forint többlet van az valójában, minek a többlete többet parkolnak, vagy kevesebb összeget kell levonni beruházások okán? Hát változott a, a tarifa a parkolási területünknek a nagy részén 265-ről 305-re, azt hiszem, ez hónapra, napra darabra kiszámítható, várható növekedés. Igen, is. Uh, csak közben SMS-ek érkeznek. Igen, sejtettem. De nem a mi beszélgetésünkre, ma a nagy forgalmat bonyolítok. Uh, azt kérdezem öntől, hogy a tisztelt képviselőtestület viszont napi rendre vett, te -e az önkormányzati vagyonvédelméről közteletfelügyelt útján való gondoskodás témakirét? Minden bizonyja, hiszen a költségvetés és ugye erről nem tudom, hogy hány polgármesterrel beszéltek, de Ferencvárosnak is már uh, 21-e óta, febben 21-e óta van stabil elfogadás. Nem úgy értem, hanem hogy ugye Biztos itt van költség... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nem, 9 uh, park, és ezeknek az őrzésével kapcsolatban született egy be- és felterjesztés. Ferenc tér nem zárható, Kerekerdő nem zárható, Nagyjátszó tér részben zárható, Csarnok tér nem zárható, Márkuszowski nem zárható. Ez ugye arra vonatkozik, hogy ezek a parkok ezek zárhatóak-e vagy sem. Tinódi zárható, Tűzlilió nem zárható, Salkaházi zárható, madara József nem zárható. És vannak javasolt őrzési módok is, van napali, 24 órás, van gyalogos őrszolgáltatás, van gépjárműszolgáltatás. A szükséges létszám az gyakorlatilag három és 5 fő között változik és van ennek egy költségkerete is. Valójában a nagyszerű vandáloktól való védelem okán szükségeltetik az, hogy legyen ott fajta felügyelet? Nem, én szerintem ez most meg egy kis túlzással, a Jóléti Ferencváros közösségi terek védelme felé való lépés, hiszen a közbiztonság, én most nem hallom. Mit nem hallom? A, az önzúgását, de most már hallom. Aztán nem, ez ugye olyan, mint amikor apukával. Nem, apukám, és amikor, és... Tudja, amikor vizsgálják az embernek a tüdejét, akkor mindig mondja, hogy sóhajtson, és aztán ugye eljön az a pillanat, amikor azt mondja, hogy majd szólok, ha abba adhatja, és akkor nem mondja mindig, hogy sóhajtson. Tehát nem mondom mindig azt, hogy igen. Oké, okay, de az alapza is Én vagyok Tehát a csupa is, fő. a sercegés. Ja, csak hogy a sercegés. Nézd ezt, így csinálom. Hol sercegek, hol nem sercegek, én mindent bedobok annak érdekében, hogy a figyelmet fenntartsam. Jó, hát az még a, azon lemezeknél volt, hogy a cd már nincs ilyen, sőt, rá is keverik, hogy legyen valamikféle. De én alatt, is. Igen. Hihetetlen tehát tehát ő, ő, ő, őrizni fogjuk a partokat, ez meglehetősen nagy, most nem tudom, hogy egyhangú, de nagy többséggel támogatták a képviselők, hiszen ez olyan idézelve népjóléti és közbiztonság, a szubjektív közbiztonsági érzetet, sugárzó lépés, amikor már a parkjainkat is tudjuk, van 24 órában is őrizni, függően attól, hogy kerítéses parkról beszélünk, vagy kerítés nélküliről, attól függően is, hogy hol helyezkedik el, ez egy nagyon jó előterjesztés, látható az elfogadottságából, tehát meg lesz ilyen. Jó, éppen tegnap gondolkodtam azon, de nem tudom már megmondani, minek kapcsán, hogy azért a szocializmusban valami nem volt egy jó rendszer, de hogy ugye akkor még nem volt zara sem, és nem volt a különböző ő. Tehát, hogy nem, nem, nem, nem volt minden boltban biztonsági őr. És így hirtelen eszembe jutott, hogy vajon ez, ez, ez a korszellem, vagy mi az, amitől hirtelen... Mindenhol. Mert ugye az, hogy a fegyveres őrséget adott esetben honvédségnél, belügyminisztériumban, különböző okokból, kiszervezés másokból, mások váltották föl, azt az ember érti. De, de jó, régen is volt olyan, hogy csűz, de annyi biztonsági őr, mint amennyi egyébként most a hétköznapi életünket kíséri, régen nem volt. Tehát akik ma, a ma született bárányok, azok nem is értik, amit én mondok, hiszen már ezzel élnek együtt. Főleg az, hogyha a biztonság jö, eszik szolgálatban. Meg de az már egy külön kicsit, dolog, az már, az, az, az, az már egy, az már egy, az már egy. Igen, de most megint egy kicsit, de lesz, hogy ki az, aki megengedheti magának, miközben. Hát, mint a, -a közé, az tehát, Hát, jó, igen, de most visszatérve a feladathoz, tehát, hogy önkormányzati feladata elvárható feladate, hogy őrizve, figyelve, rendbe tartva van -e egy park? Szerintem igen, tehát ez egy, ez egy nagyon jó lépés. A, inkább a szervezeti formát próbálja az önkormányzat kitalálni, hogy melyik a leghatékonyabb, legköltséghatékonyabb működjön is, hogy ne szocsizzon a, a parkőr, hanem szúrókázza föl a, a papírgalacsint, szóljon rá a mit tudom én, mit dobáló, nem tudom kikre, adott esetben a galambokat etetőre, vagy egy kis ez is vigyünk be a beszélgetésbe, mert a madaratetők majd fognak biztos reagálni erre is, hogy akár két millió forintra is meg lehet őket büntetni, hogy ha szigorúak a felügyelet. De komolyan véve e, szükség van rá, hiszen e, motorral, biciklivel keresztül hajtanak a gyerekkocsis is. E, családokon. Tehát valamiféle e, e, őrzésre, gondogságra szükség van. A Continental új mesterséges intelligencia központot nyitott Ferencváróban erről ön tud mondani többet, vagy csak üdvözöljük a hírt? Persze, már a tervnél is volt, egy sajtótájékoztató az magában a külügyminisztériumban történ meg, és most, hogy indult, itt több mint száz mérnök fogja a jövő önvezető, hát elvesznek megint egy illúziót, mármint azoktól, akik szeretnek vezetni, önvezető autóinak a fejlesztésének lesz itt egy csúcs, Euh, munkahelye euh, és ugye milyen érdekesség, hogy megint csak felvethetnék azt a kérdést, mint a nemzeti vágta megnyerésekor, hogy hiszen nálatok se ló, se ló, nincsen, akkor Ferencváros mérés hogyan nyerte meg a nemzeti vágtát, és ugye arra hát, hogy adekvát vagy nem, de hangulatos válasz, hogy az első lóversenypálya itt volt, Széchenyi István jó voltából, hiszen az akadémia után másfél évvel a lóversenypálya következett az ő fejében és valóságban is, a Hát ez kb. 150 méterre van számgéza műhelyétől, valaha volt műhelyétől és otthonától, aki az első automobilt, a magyar automobilt akkori akkori eh, expón, tehát világkiállításon bemutatta, és a volt hajdan az egyik fő koroszédia, Rászorulók napját igyekezett szebbé tenni a Ferencváros a Aréna előterében. ételosztáson a szervezők közel 300 embert láttak vendégre az eseményen, a szakosztályos sportoló is segítkeztek. Hát erről sok minden önmagáért beszél a hír, tehát érzékenyítés, törődés, sportolók bevonása ebbe, pro és kontra, ez jó a sportolóknak, jó azoknak, akiket érint, hogy hogy ilyen emberekkel találkozhatnak, és hát most megint olyan okay. szó, de mondjuk a népszerűsítése jobban, megy. A Barcelona Vá, meccset látta? Hú, de még mennyi, hát én, én nagyon barszás vagyok, és, és az örök közfej, hogy hát ilyen a foci. tényleg az, a, a terstégének tényleg... hogy... sokat köszönhettek. Hát például meg a, meg a vidiciusnak, hát az, az hát majd, igen. hogy nem... Bappé és Messi egyben. Ez így meg egy már, hati. tehát hogy a pikét elfektette hát, azért az nem volt semmi. Nem a pikét, előtt a buszketszet is, pedig a két, két kedvencem, tehát és úgy feküdt mind a kettő az egyik erre a másik arra, nem lövi be és aztán egy ilyen pinfli és ugye egy bokamozdulat, mit számít, amit két tized másodperccel később végezel a szórez, a sokak által nem szereted, vagy kevesek által szeretett most meg csak nézed, hogy átletve erről. Hát most a hétvégén lesz egy újabb előle, egy, mármint egy újabb Barcelona-Real Madrid. Köszönöm, kellemes hétvégét kívánok. Én is köszönöm, viszont hálás. Bácska Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét. 061489 0999 és 377 Ez itt egy bónusz idő, amit önökkel töltök, hogyha igénybe veszik. Ha nem, akkor rendezem soraimat, hogy ma még a civila is fussak egy formát, és ismét bejutassam az első 50 a műsort. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem volt az utolsó, akkor kísérletinek marad, és hétfőn találkozunk. 061489 és 063677 161. Három perc múlva lesz, 9 óra. 99 hat hét egy hat egy elör most people were silent I remembered the line from the Hindu scripture the Vishnu was trying to persuade the prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi and says, now I am become Death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that. 061489099 és 36 másodszor. A Mike Sinoda koncert elleszegott. Rekamé reklám következik.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 Addig még van néhány perc, de azért, hogy csak berakok valami zenét, hogy legyen csönd. Nem egy gyors CD-lejátszó. 180. Ha van közönségérdeklődés, akkor a 180 nem 180, de ahhoz közönségérdeklődés kell, hogy legyen. Amit én ma meg akartam osztani önökkel, azt többé-kevésbé megtettem. Kétszer már elmondtam a telefonszámot, harmadszor azért nem mondom el, mert akkor abba is kell, hogy adjam a műsort. 150. us who's Reggelt tagányi vagyok, nem tudom, hogy nem először, szóval nem elejétől hallgatom, nem tudom, volt-e arról szó ebben a szoros menetrendben, hogy ezekkel az ágyakkal, a kórházak, az volt. ajándékágyakkal, volt. hogy volt. volt, volt, volt, volt, 75. Minden nap kísérleti, műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk, Döröpont, fialajonos Gmail.com 40. Harminc. Húsz. Tizenöt. Köszönöm. Viszont hallásra. Hát nem beszélsz néven, ezt én mondom. Tehát ez nem... Úgy működik, ha ő nem mond semmit, akkor előbb jó napot van, aztán van viszont hallásra, mind a kettő az éresortom, ezt nem engedem át, akár csak a civil apájában a miszervezetést. Döröpont, fialajanás kukac, gmail.com, laciteljeszt. Már a fülében vagyunk. Civi Rádió